Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlővészét. Szerusztok, kedves hallgatók! Ez a hétmesterlővészet szokásunk szerint 3-tól 5-ig immár a tavasz jegyében. 0629 98, 98 az SMS-szám, amin írhattok nekünk a következő két óra során. Ötvös Gábor kollégámmal és barátommal próbáljuk a következő két órában egy nagyon neves Hollywoodi rendezőnek, David Finchernek az életművét, valamelyest áttekinteni. David Fincher a 90-es években az a, az a rendező volt, akitől én a legtöbbet vártam. Nem titkolom, hogy én úgy gondoltam rá, mint Hollywood apostolára, vagy egy, egy, egy új újjeljövetelre, valakire, aki meg tudja újítani az amerikai mozit, és aki akinek már nagyon régen el kellett volna jönnie, aki új vért tud szállítani, tisztább és, és, és, és frissebb vért tud szállítani azokba az elfáradt védákba, amelyeknek a, a, a, a nyomán már év, év, évtizedes viszonylatban szenvedtünk és gyötröttünk a rosszabbnál, rosszabb és sablonosabbnál, sablonosabb filmektől, és akkor eljött ez az ember. Rögtön olyan filmekkel robbant be minnyájunk homlokterébe, mint a hetedik című film, ami az én számomra olyan volt, mint egy Atomvillanás, egy, egy, egy sötét profécia, vagy, egy, vagy egy, egy sötét evangélium olyan volt. Egy olyan erkölcsi tammese, amely az egész erkölcsi világrendet a fejetete állítja, de a harcosok klubjával kapcsolatban sem kellett csalódni. És, és, és tényleg azt gondoltam, hogy ez az ember, ez a legszebb reményű rendező és, és, és hollywoodi alkotó lehet. És aztán szépen, lassan, lépésről lépésre... Egyre rosszabb filmeket kezdett el csinálni, és nem, nem, pusztán, nem pusztán arról van szó, hogy elfáradt, és már nem volt meg az a kreativitás, amire szükség volt, vagy szükség lett volna a jobb és jobb filmekhez. Nem. Arról van szó, hogy egyre inkább Behódolt Hollywoodnak Hollywood sötét démona egyre inkább Megülte a lelkét És egyre inkább egyre egyre olyan filmeket Kezdett el gyártani ez a David Fincher Amelyek azoknak a producereknek Tetszenek, akik az aranyszomrocskát Kiosztják amelyek um, újabb és újabb rekordokat dönthetnek meg, van nézettségi rekordokat dönthetnek meg, tehát egyre kevésbé a jövőnek gyártotta a filmjét. Én azt gondolom, hogy akár a hetedik című film, akár a harcosok klubja című film, az olyan, hogy akkor ott, a 90-es években, amikor készült, talán még korai is volt. Talán még csak szűk szubkultúráknak volt a kedvence, de 5-10 éven belül meg olyan táborokat szerzett magának, hogy az brutális. És David Fincher pedig egyre kevésbé a jövőnek, hanem egyre inkább a jelennek, sőt később már azt mondhatja, hogy egyre inkább a múltnak készít filmeket. Kevés... Én nem gondolom, mennyire hirtelenek Évgédováltozás, szerintem sokkal drasztikusabb. Tehát szerintem az első né négy filmje, tehát a hetedik, meg a -ja mellett is az élén három, a, meg a, ugye a, a játszó, miről ma fogunk beszélni. Ő, tehát az első négy filmje és a, a, az utolsó három, illetve hát ugye a Facebookot eddig még egyikünk se látta, legalábbis én nem, tehát ezért emberek <köhem> róla beszélni, mert ugye Prosztos úgy beszélni egy filmről, nem láttuk, de mondjuk úgy, hogy nem nagyon reménykedem. Tehát nem, nem fűzök túl nagy reményeket ahhoz, Főle, hogy az Oszkári jelölés, hogy ott a filmtárgyaláson film, visszatér hozzánk. De egyrészt nem ennyire hirtelen a változás, másrészt meg nem is ennyire egy, egyszerű eset ez, ahogyan ő el, hogy el, vagy, vagy, vagy is mondjam ezt úgy, hogy vagy, vagy, vagy, vagy ráférjen, ahogy a, a, is mondjam. Tehát be, a, a média törvény keretei között, Esed, ezt így, hogy megfogalmazza, hogy mi történt David Fincherrel. Tehát ez ennél, ennél is összetettebb, vagy hogy. Vagy, vagy, vagy talán Kifül is készhetetlenebb, mint hogy. <gül> talán nagyon egyszerű, csak azokért az egyszerű kifejezésekért nagyon súlyos pénzbírságokat adnak. Mert, hogy fiatalon még sikerült úgy megrendezni zseniálisra egy filmet, hogy oly, oly, oly, oly, baromira nem volt kedve, hogy az Éli 3 megrendezi, muszáj volt, mert ez volt neki az ugródeszka, hogy nagy filmet rendezhessen. És, és így ehhez képest ő, sikerült neki így, hogy, hogy, hogy, hogy abszolút nem akarta, muszáj volt izé, utólag is szígy a folyamatosan ezt a filmet, mégis zseniális lett, ehhez képest most simán csak azért, mert hogy Oszkárt szeretne kapni, ennyire nem kéne trájának lenni, de ezt még de hát bővetben is. De hát azért sikerült. Sikerült hát, a hallja. social networkért még Oszkár díjat nem kapott, de már a legjobb rendezőnek járó Golden Globe díjat bezsevelhette David Fincher. Gratulálunk, tehát egy lépésről lépésre iratkozik ki a szívünk. És iratkozik Be azoknak az embereknek a telefonkönyvébe, amely embereknek a, én, én szerintem a jó ízléshez, meg a, a kultúrált filmgyártáshoz túl sok köze nincsen, gondolom, hogy itt nagy Hollywoodi producerekről, meg stúdiófőnökökről van szó, akiknek a rossz ízlése az mindig jó ajánló levél Hollywoodban. Tehát akkor beszélgessünk erről az első filmjéről a Finchernek, a végső megoldás halál című, vagyis az Alien 3 című filmről. Ugye az a nyolcadik utas a halál a bolygó neve halál utána végső megoldás halál is nem Véletlenül kapta ezt a magyar címet a film. Nem nagyon kísérelték meg szó szerint lefordítani az élient, nem is nagyon lehet. Ripley újabb kalandjai egy olyan filmben, ahol Kizárólag fegyencekkel játszik, Ripley, és jóformán az egész, az egész filmnek a teljes egészében kizárólag kopasz embereket látunk. Ez Szigarni Weaverre is vonatkozik. Szigarni Viver is tarkopasz a filmben, és megtapasztalhatjuk, hogy hogy a kopasság is mennyire szexi, és mennyire jól látja. Úgy, úgy lehet megkülönböztetni az emberi szereplő az élientől, hogy az emberi szereplő szemüveg van, vagy tetoválás, mert, mert körülbelül ugyanaz a gondolatok. Igen, igen, igen. Azt írja a kedves hallgató Levi. A Facebook film unalmas és semmit mondó gyermekmese, aminek se véges eleje. A párbeszédek gyengék, nagyjából a hype vitte el az egészet. Rágya nagyon. Nem csodálkozunk. miért van az, hogy csodálkozunk ezen? Egy évtizeddel ezelőtt valaki ilyet írt volna, és azt mondtam volna, hogy miről beszélsz, hülye vagy? Hát a David Fincher rendez, tehát hülye vagy, te birt, bir, bir, bir, jó, na, hagyjuk, hagyjuk, levi, adjuk ha el, ilyen hülyeségeket írnak nekünk. De nem. Sajnos nem. Sajnos ma már nincs az a rossz hír, amit David Fincherrel kapcsolatban ne megalapozottnak. meg alapozottnak. Szóval az Alien 3 című film, amit David Finchernek a debütáló filmje, ez is érdekes, hogy egy, egy első filmes rendező, vagyis egy nulla filmes rendező azt a lehetőséget kapja meg a debütálásra, hogy egy olyan legendának a, a, a trilógiává emelését bízzák rá, ugye? Amelynek az első részét ugye Ridley Scott rendezte, a szárnyos fejvadász rendezője, egy sci félisten. A második. Giger volt a látványtervezője, aki. Giger volt a aki pedig ugye a, a, a egyik legjelentősebb képzőművésze volt ugye a 20. századnak, ilyen a... hát még most is az 21 mély még él. A második a részt az pedig azt pedig, ugye James Cameron rendezte, aki a Terminátornak a, a megalkotója ugye a Terminátor első és második részének, amely Cameronról szintén azt lehet mondani, hogy egy Science Fiction zseni. És Ajatt. akkor a harmadik részt meg rábízzák erre a David Fincherre, aki kicsoda ez a gyerek, se honnan se jött, egyetlen filmet nem rendezett még, és megrendezi ezt a filmet, és én azt mondom, hogy ez a film maximálisan méltó az első és a második éliáhez. Lássuk jól értem -e, amit mondhat. Egy nyolc láb hosszú lény, amelynek savas a vére, és a maguk űrhajóján érkezett. Kapásból gyilkol, és egyáltalán rémes jelensé. És azt akarja, hogy bevegyem ezt a mesét, mert maga mondja. Nem, én nem akarok semmit. Csodás történet, ugye, Áron úr? Valóban, uram. Fantasztikus. Ilyet életemben nem hallottam. Meghiszem azt. Árulja el maga, szerint mit kéne tennünk. Milyen fegyvereik vannak? Ez börtön. Nem lenne jó ötlet, hogy arabok fegyverekhez jussanak. És ha magukra támadnak? Minek? Innen sem menekülhetnek. Ha megjön az űrhajó, az ellátmányjal, elintézik a dolgot. Azt akarja mondani, hogy ezen a büntetőtelepen az égvilágon semmiféle fegyver nincs. Hmm. Van egy-két henteskés a Mészár széken. Még egy-kettő a kantinban. Néhány fejszet tűz esetére nagyjából ez minden. Ez komoly? Nálunk a jelszó a becsület. Akkor nekünk lőttek? Nem. Csak is magának. Az Alien 1, az egy kamaradráma volt, egy, egy ilyen félelmetes és rettenetes szörnyeteggel, aki vadászik egy kutatóhajó legénységére, akik hát nem kiképzett harcosok, és ezért aztán nagyon kiszolgáltatottak ennek az idegen organizmusnak. A második részben a Cameron az egész koncepciót átemelte az akciófilm világába, ő ugye ehhezért nagyon, és rengeteg ilyen gyártott le nekünk, rengeteg katonát gyártott le nekünk. De azért még oldal... a jó ízlés belül én úgy gondolom, tehát még az is tudott legendás lenni az élén kettő, tehát sikerült úgy nagy, nagy szabású akciófilmet csinálni belőle, hogy azért ne te tönkre, sőt, meg azt tegyük az, hogy az első részt, hogy megemlítettük a gigert, itt meg az, az egy nagy dolog a kameron, hogy ott meg ő volt egy hogy a látványtervezője és a filmnek és a rendezője, és sietett a látványvilágon a legtöbb látványtervet ő maga festette meg, és ezt az egész koncepciót, ugye azt a, a, az éljeneknek az, ezeket a kaptára is, meg. Magát az alien királynőt is ő maga találta ki vizuálisan is. Mm, de most ott mindkét oldal nagyon agresszív volt. Az emberek oldala is nagyon agresszív volt, meg az éljenek oldala is. Igazából a csillagközi invázió az, ami felmerül, ahol az egyik oldalon a fasizták, másik oldalon a rovarok, azonosulni igazából egyetlen sem különösebben lehet. Normális embereket egyik oldalon se találsz, de aztán nyilván mégis a véred az a saját fajtát fel, felé húz. Uh, így lehet a nácizmusnak igazából a vonzerejét előképpen átadni, és hát, uh, hogyha valamihez, a Paul ehhez nagyon ér. Meghagyja meg, hogy az alien az valami, ami, ami még a náciknál is rosszabb, mert még nem is a gyűlölet hajtja, hanem még azt se, semmit nem érez. Tehát az alien az pont azért annyira veszélyes, mert az se nem szeret, se nem utál, semmi. Az egyszerűen vagy meg akar enni, vagy beléd akar rakni a petét, vagy épp útba van neked, és akkor az élő meg, de tök mindegy. Tehát egyáltalán nem haragszik rád, miközben megeszi a gyomrodat, fél az agyadat. Na most. Uh... Itt most a harmadik, ebben a harmadik részben ez az első filmes rendező David Fincher az egész koncepciót vissza, valahogy visszavezeti az első rész világába. Megint csak egyetlen egy élián van, sőt, ez nem is igazi alien, hanem a féle élián kutya. De igazi öm... csak más élőlényeket kellett ki, igen más a felépítése Nem van, mozgása, hozzá. De... de az az érdekes, hogy epizódról epizódra az élián koncepció az folyamatosan gazdagszik. Egyre többet és többet tudunk meg. Mindegyik rendező a magáéból egy kicsit, meg mindegyik forgatókönyvíró a magáéból egy kicsit hozzátesz a, az előző filmben vagy filmekben kialakult élián e Világképhez, ugye az első film pont azzal operál, ezek a kis minimál dolgok, hogy nem tudjuk mit, pontosan, mit, hogy megtalálják a tojásokat, nem tudni kitolni a tojásokat, hogy kerültek oda valami belepetézik a valaki, és ez jön ez a szörn, másodikban kiderül, hogy kitolja a tojásokat, és akkor itt meg most újabb dolgot tudunk meg, ugye az éljenekről, hogy különböző élőlényből kikelve picit más más. Igen, el, igen, ez most egy kutyából az az kell a, ki. Tehát a, itt a, a rendezői vercióban meg egy tulokból vagy, amiből vagy, is valamilyen haszonállatból. Az Élián az 3, tehát a fincser élén, egy, az egy, az egy ilyen négy lábúból kell ki, és ezért aztán nem is olyan emberszerű, tehát még kevésbé humanoid alien, hogyha lehet még kevésbé azonosulni az ilyennel, akkor ez most biztosan sikerülni fog, mert hogy ez a féle kutyaszerű. szerű ö, ö, ö, ö, életforma és, uh... Igen, inkább csak a mozgása más, meg a testfelépítése. Tehát amúgy ugyanazt csinálja, mint a mint mindegyik élén, másképp néz ki, vagy a mérete, vagy a, vagy a mozgása változik attól, hogy má, más állatból kell ki. Tehát igazából ennyi. Tehát amúgy ugyanazt csinálja, mint az előző éljenek. Igazából a dizájn változik ettől, hogy ízéből, hogy, izébből, hogy a, a hullámos papagájból kell ki egy éljen, akkor egészen más, milyen lesz a mozgása, meg a formája, mint akkor, hogyha egy pincsikutyából, vagy, vagy mit tudom én, egy kisfiúból, vagy. vagy tehát ez végül is ennyi, de a, belepe, belepetézik bármi be, beleértve, hadon. Igaziból, elripli, elripli igaziból is. az Alien három című film, amiben olyan igazán nagyon zseniális, sok felület megközelíteni. Tehát nem is elsősorban az, hogy az, a story szempontból inkább a zseniális az, az, hogy akkor az egy ilyen újító dolog volt, hogy megmerték csinálni ezt a befejezést neki. Hogy, meg, me, sőt, hát már azt az elejét, tehát, hogy már az elő, hogy a második résznek azt már majdnem nyár a sepi engyét, hogy a kislány, meg a jó képzede, stb. Na na ez, igen, ez fantasztikus. Az alien 3 már eleve úgy kezdődik hogy Fő alatt már meghal a kislány, meg a jókép. Igen. A, a, második a, rész, a második rész az annak a szellemében zajlik, hogy Ripley, aki addig egy ilyen nagyon harc. Csak vissza az életkedve, mert az anyai ösztön előhozza belőle, hogy legyen miért élni. Ugye, egy, is, egy, és egy, egy és nagyon harcos amazonnak Amazon látjuk, azt az valamennyire anyai lesz. A szemünkben, és ki kíli az anyai ösztöneit, és megmenti azt a kislányt, akiért vissza megy. Na, inkább az rendezői verzióban van is egy lánya riplinek, mikor visszajön a földre, kiderül, hogy volt egy lány, de már öreg már meghalt, mert, mert ő sokáig ugye évtized. De, akik volt kint Lehiberrel. Most, most ez a má, nagyon sötét harmadik rész azzal kezdődik, hogy az a kislány, akit a James Cameron el, megmentett a második rész végére, azt a Fincher, az, a harmadik rész első percében meggyilkolja azonnal, és, és hát nem várnak ránk ennél sokkal kellemesebb meglepetések a film során a továbbiakban sem. Mit akar ez a dundorító szörnyetek? Meg akar ölni minnyájunkat? Igen. Jesszus, van az csodálatot! Mit tehetünk ellene? Nincs fegyverünk, igaz? Igaz. Pont ugyanilyet még sosem láttam. Más a mozgása. De a többi mindfélt a tűztől. Mástól nem nagyon. Le tudjuk zárni a körletet? Lehetetlen. A telep kiterjedése tíz négyzetmérföld van, vagy 600 szellőző alag. És a videó? Mindenütt ott vannak a kamerák, azokkal nyomon követhetnénk. A videórendszer évek óta nem működik. Szinte semmi sem működik. Van mindenféle technika, de jó ideje elhanyagolnak itt minden. 85-ös azt akarja ja, nevez, hogy itt nincs se szórakozóközpont, se légkondicionálás, se videórendszer, se ellenőrzés, se jégszekrény, se egy fagyalt, se gumik, se nők, se fegyverek. Nincs itt más, csak szemét. Csak tudnám, minek állunk szóba vele. Ő hozta anyakukra a, a rohadékot. Nem lenne jobb, ha egyszerűen szétverrénk a fejét? Morsz, mi lenne, ha befognád a pofádat? Helyes. Most mihez kezdjük? Ez itt micsoda? Ez köti össze a kantint a betegszobában. Szellőző alagút. Akkor itt bemegyünk. És kifüsteljük. Ne értsen meg, itt több száz mérföldnyi alagút van. Itt lesz a közelben. A körlet közelében. Lehet, hogy most is itt van. Honnan tudja? Olyan, mint az oroszlán. Közel tanyázik a zebrákhoz. A zebrákhoz? Ja, értem. Mondja, minek mászkálunk itt a sötétben? Ennek az alagútnak nincsenek tetőnyilásai. Vannak fényszóróink? Ezrével, de nincsenek áramfejlesztőink. Itt semmi sem működik. Fákjáink? Van mivel tüzet csinálnunk? A legtöbb ember a kőkorszak óta rendelkezik ezzel a képességgel. Nem kell búnyolódni. Ezt nagyon szeretjük, ezt a ő Science Fiction. -t. Tehát amikor eh, mindenki úgy gondol a, a Sifi világára, meg a jövő világára, hogy az ilyen szuper technika, meg, hiperűrbázis Igen, igen, és ehhez képest, meg nem fénykor, gond, tehát, Hipertérugrás, és. és, igen, és, és, igen, nem, és a nem, jövő ne, is lehet. Letud, nem koszos WC, és mit tudom, és te, te, tetvektől hemzsegő, nem tudom, én, ö, ö, szalmazsákok jutnak az emberek Igen, baráról, a, jövő, a, a jövő sem csak centrum, a jövőnek is lesz perifériája. És, és pláne, azután és, a második rész után ez már progresszív egy ennyire ilyen, ilyen középkori hangulatú ö, science fiction, fiction mozi. És a másik, amit ami pont az előbb akadtam volna belek. Kezdeni, hogy ami az egyik genialitása, vagy ami megmutatkozik itt finch zsenialitása, genialitása, hogy annak ellenére, hogy ez egy science fiction akciófilm eredetileg, vagy elméletileg, ehhez képest van benne összesen egy robbanás, meg egyszer a végén ott-ott lőnek egy sorozatot fegyverrel, körülbelül ennyi. Semmilyen klasszikus értelemben akciófilm, se autós nincsen, mert például a második részben még azt is megoldották. Hiába a akciófilm, még volt autós a második, csak jó tankos, de érted, négykerekű négy tanka, és se nem, volt, se nem lövöldöztek percenként géppuskával, se nem robbant egyfolytában valami, mégis egy izgalmas és, és ilyetetlen feszültséget is, egy, egy olyan film, amit nem lehet tudni, még, még akár sokat szóra se adott esetben. Tehát megmutatta ez a fincser, hogy, hogy lehet 80 ezer robbanás nélkül, szóval nem, nem csak akkor lehet mozgalmas, meg izgalmas egy film, hogyha mit fölépítünk egy félvárost, ezzelültelen leromboljuk, ízé jön a Godzilla, mit tudom én, van össze egy darab éli menekül egy pincébe, illetve kerget, kopasz embereket, akik időnként őt kergetik, aztán megint kergeti őket, és ebből mégis egy ilyet ki tud hozni, pláne egy olyan előző részt után, ahol még a végén, ide a járkáló rakodógébe még át is megy birodalmi lépegetőbe, ahogy hívják a szigorni vívör, minden van. Folyamaton nyomoz, később az Avatarban megismétel egy az egyben, de az Avatarnak az utolsó jelenete gyakorlatilag egy az egybe ugyanaz, mint az ilyen kettőnek. Azért a kameróról is elmondható, hogy vastag és viaszos bőr van a popáján. Tehát így még egyszer eljátszani ugyanazt az árujeletet, egy az egybe átemelni, és ugyanúgy ugyanúgy beül egy ilyen robotba, amivel ugyanúgy megvízze. És, és ugyanúgy Wack, néz ugyanúgy. És ugyanúgy. Mert you... tudod, úgy szinkronizálták ki a trailerbe azt, amikor izé mondja mondja egy bitch, hogy ízel, izé, hogy, hogy hogy hívják, hogy, hogy, hogy cenzurázza őt az élen királynő, mikor mondja, hogy engedd el a, a gyereket. És a izé, a régi szinkron, ott még dög volt a magyar verzióban, az újba ott már ott, mondják az, hogy mi most nem mondhatunk, mert akkor TTTTF társadal ránk küld, de éljen királynő Na, szóval de. kaptunk néhány sms -t. Nekem az Alien filmek közül ez a rész a kedvencem, írja ezt nekünk. Nekem is. Másik levi. Szerintem a legizgalmasabb, az Alien szemszögéből filmezett jelenetek zseniálisak, a Facebook film pedig tényleg túlértékelt és unalmas. Ugyanezt írja a másik kedves hallgató, tényleg nulla a netfilm, kifejezetten semmit mondó. A rendezői változatot láttátok, kérdezi a kedves hallgató, kicsit hosszabb, 30 perccel, bár Fincher tiltakozott ellene, állítása szerint ez csak egy. Munkaváltozat, és nem is segített a DVD változat elkészítésében, Tehát, hogy mások rajonganak azért, amit ő nem is adnak ki a kezéből, mert nem alkalmas. Tehát igen, ez mutatja azt, hogy a fiatal fincselben mekkora potenciál volt, amire nem mondhatjuk azt, hogy nem hozta ki magából, csak időben abba kellene. A kis szájból odadom valamit ami zseniális. Tehát nem, hát világos, kell. amikor zuhan egy repülőgép, akkor ki kell ugrani ott a katapult gomb arra való, nem belefúródni a földbe, mert ott civil áldozatok is lesznek, ráesik egy mozira, és ott mindenki meghal. Én is beül kültem már többször moziba, és nem tudtam, hogy mi vár rám, és jött David Fincher, és lemész hát több ízben. És ilyen pillanatok még várnak rátok a mai adás során. Kapunk még sms -t. Fapados jövendő. Amikor a második rész elején a szuperkatonák a szupertechnológiát krokodil euh, csipesekkel hekkelik, az felejthetetlen írja gé. Én műsz, aki e analfabét vagyok, erre az eső, és egyáltalán nem tudok reagálni, de egész biztos, hogy a Zseniális az a pasi, akinek az IQ-teszt eredménye 72-es. Én is igen, igen, igen, vécs, igen, igen, de ő igen. az, amit az, az, az előbb, hogy, az, hogy egyetlen lövöldözés van a végén, amikor ő először csinál egy értelmes jelenetet, mikor a film legvégre csak rájön, hogy ajajajaj, aj, aj, bele van kakkiv a palacsintába, és akkor csak elkezd akciózni, és citával az éli 3-ban ez az egyetlen lövöldözés, és akkor ő Meg egyszer még valakit ott lából lőnek. ez a fantasztikus, hogy se lövöldözés, se robbanás, se, se üldözés, és se, semmi, és mégis olyan, hogy nem, nem megunni. Tehát nem meg tud Nem Nem mi három dimenziós animáció nincs vagy vagy egyáltalán vagy nem nagyon van az élén 3-ba, ugye végbáb az élén, tudom, hogy itt a hagyományos technikával készült csak annak olyan modern változatával, és teljesen jó, tehát tényleg pont annyit tett hozzá a technika, hogy hogy hogy mondjam, tehát modernebb mint mondjuk az első része, ahol az ember Józsi bácsót beöltöztetve Éliennek is vigyázálásba repül ki a végén az űrhajóból az Élien. Tehát te, tehát annyival jobb, hogy hogy hogy, hogy, hogy, hogy egy kicsivé később készül, de nem nem, a, nem megy el abba az irányba a film, hogy csak az van és akkor megcsináljuk és fölépítünk egy igaziból egy bolygót, hogy fölrobbantsuk, mert nem jó az a bolygó, ami éppen most vagyunk, mint a, a Matrix 2 vagy 3, vagy melyik, azok fölépítenek egy egész autópályát azért, hogy ők csak ott tudnak üldözni azon, ami ott van, nem. De mi nem jönnek akkor ide a hollywoodiak? Van egy olyan ötletem, hogy a hollywoodi rendezők jöjjenek ide. Egyrészt lenne mennyi autópályánk lenne, hogyha jönnének és itt rendeznék meg ezeket a felépítenék nekünk. Talán valamelyiket nem robbantanák fel, vagy, vagy mitől jött, hogy a nem, Nemzeti Színházat, hogyha építenek helyette cserébe egy olyat, amelyik szép, vagy mitől vagy? mit tudom én, a metrózsaruk, mit tudom negyedik része meg a a négyes metró, tehát, tehát például ilyen bizneszeket lehetne csinálni. Amiben én azt gondolom, a James Cameron nem igazán hit, Az maga az Ami Amire az első rész ugye a 8. utasa halál című film épül, meg ez is. Ez a harmadik rész is hogy maga az alien, az elvisz egy filmet. Tehát az éljen az egész elég feszültség egy filmhez. Tehát az nem őtőle az, való... Az őtőle való olyan verziót, tehát végül is az, az, őtőle való, való fél, verzió. az őtőle való félelem, az pontosan elég ütőerő egy filmnek, és nem kell belőlük egy hadsereg, de a kiszolgáltatottság sokkal jobban a torkodra fagyasztja a félelmet, mint amennyire az akciófilmeknek a feszültsége. De itt nem csak a félelemnek a torokra ö, forrasztásáról van szó, most az, az, az csak egy dolog, de itt nem csak erő, az, tehát az ennek van egy olyan vizuális világa, meg maga az a szörnyű, amit a Giger tervezett, meg eleve a Gigernek a vizuális világ, és annyira már az akkor annyira jongót vonzott, meg kiközé jól magam is tartozom, úgyis, mint, mint, mint egy ember, meg úgyis, mint művész, ugye nagy tisztelője a Gigernek. És, és egyszerűen egyértelmű volt, hogy maga, a, akár a, egy filmrendező is, is tudja az élvezetét tudja lenni abban, meg akár a nézők is, hogy, hogy rohangásznak az éliek, mert akkor, amikor az a film készült, még nem volt 80 ezer éli koppintás, mert most mostanra, már tényleg az a az A kategóriától, az X-kategóriáig 80 ezer film készül a pokoktól kezdve, mert csak ilyen egy az egyben élien koppintások annyi verziója van, a Don Dragon Wilson-tól kezdve a Lorezol át mindenkivel a, a legcég -leg kategóriásabb filmek, és akkor, amikor az élien 2 készült, akkor az egy, egy nagy dolog volt, hogy 25. Ezer éli ugrik a nyakunkba. Lákapcsoltam, mit üzen nekik? Hogy sugárfertőzött az egész telep. Maga viccel? Akkor nem jönnek ide a mentőhajó, visszafordul. Igen, tudom. Nem értem magát. Az egyetlen reményünk, hogy ők elintézik. Talán magán is tudnak segíteni. Nem is tudom, érzéstelenítik, megoperálják. Fel vannak készülve mindenre. Ha ez az organizmus kijut innen, akkor elpusztít mindent. A céget ez nem érdekli. Meg akarják szerezni, hogy biofegyverként felhasználhassák. Tehát nem engedhetjük őket ide. Forduljon fel. Sajnálom, hogy ez a micsoda ott van magában, de én meg akarok menekülni. Nem érdekelnek ezek az idiót a rabok. Nekem feleségem van, gyerekem. Nem sokára hazamehetek. Tudom, hogy nehéz, de akkor is el kell küldeni azt az üzenetet. Árulja el azt az átkozott kódot. Nagyon sajnálom. Szigorúan bizalmas. Ide figyeljen, maga ostoba a Ezt muszáj megtenni, nem érti? E egyszerűen adabada. nincs más választás. Nem árulom el. Mert... Szó szóval se lehet róla. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXK kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gábor képzőművész kollégával 0629 986 986 az SMS számunk. Írjatok nekünk, legyetek szívesek a következő másfél órában is, hogyha bármi észrevételetek, véleményetek merül fel David Fincherrel kapcsolatban, aki az utóbbi évtized legnagyobb ígérete és legnagyobb csalódása egy személyben. Nem jó párosítás, tehát... Mm, Jekyll és Hyde az jó hozzá képest, így az, az kell hogy mondjam. Igen. Hát az X szaktákban nincs, nincs, nincs olyan epizód amit meg tudnék feleltetni ezzel a szellemi hanyatlással, ami... ami a, és, és nem is az, hogy fokozatosan, hanem tényleg így a, a, a, a pánik szobától kezdődően úgy, hogy, mintha tényleg ledobták volna őt, egy, ízé, vagy az ő agyát, vagy Igen. Nem, Igen. nem tudom, egy képzeletbeli fejlőkarcoló, te egy vagy én nem Igen. is tudom. Igen. Igen. Minden esetre én a, ennek az Alien harmadik részének simán egy hetest adok a tízes skálán, mert tényleg egy nagyon jó filmről van szó. Hát én pedig, én pedig egy tízes. Felt voltam készülve, szélsőségesen elfogult Nagyon Nagy, -nagy, nagy hangulatban <síns> én egy tízes azt azt lazám. Na, és akkor lépjünk tovább egy másik filmjére a David Finchernek. Tulajdonképpen ez a filmje, ez a hetediket követte. A, a, ő az Alien után rögtön bedobta a hetediket. Annál ahhoz képest így nem lehet jó filmet csinálni. Csak hasonlót. Az az igazság. Mert a hetedik az egy... Igen az, a jobbat nem lehet. Tehát ilyen, lehet, ugye, ilyen jó csak más miatt. <hül> igen, igen, jobbat igen, nem igen. lehet. A hetedik az... az hát egy föltörténeti mérföldkö És mindenféle szempontból. Tetsz. Minden szempontból soha még... Ekkora thriller nem készült a film történetében, azt gondolom, hogy az egész műfajt megújítja. Alfred Hitchcock életművére rakja föl a koronát, de olyan koronát, amelyet Alfred Hitchcock se tudott elképzelni, azt gondolom. A... Én személy szerint azért a bárányok hallgatnak ott egy, egy, egy lapon említem én vele. Személy de... Én személy szerint nem említeném a bárányok hallgatnak az egy lapon. Hozzán, <laughs> csak egyiket ez... semmi tenném, főjebb a másik, mert a, én, én nekem... Azon, csak nagyon szeretne egy dzsondó lenni, egy olyan karakter. A Hannibal Lecter az egy, az egy túlhypolt pszichopata. John Doe. A, a dzsondó az viszont a, hogy mondjam, az ő karakterének a mélysége és, a, és az ő karakterének a komplexitása, az, az felülmúl és meghalad minden képzeletet. Azt lehet mondani, hogy én hogyha azt a, a trillert mint műfajt vizsgáljuk, akkor ennek a műfajnak a csúcsán a képfir, vagyis a rettegés foka című Martin Scorsese film, valamint a hetedik című David Fincher film áll ennek a műfajnak a csúcsán. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a két filmnek az esetében sikerült a a thrillernek a legnagyobb dobását, a, a csúsz teljesítményét megvalósítani. És hogyha választani kell a két film között, hogy melyik a jobb, akkor a helyzetünk megint, megint csak nem nehéz, mert a hetedik a jobb film mindennél, min, minden összevetésben. És akkor ezt követte, a, a, ennek az egyébként nagyon zajos sikerét követte a Játszma című thriller, mielőtt még elkészült volna a Harcosok klubja. És azt mondom, hogy ez egy elképesztően erős sorozat. Tehát amikor valaki az élien 3 után bedobja a hetediket, arra rá a játszmát, majd a harcosok klubját, arra azt mondom, hogy... Hogy... Ott kellett volna abba hagyni. Főleg az, főleg az utóbbiak ismeretében. Tehát ha, akkor, az, akkor azt gondoltam, hogy innen nem lehet jobbakat csinálni. Csináljon kevésbé rosszabb filmeket és sokat, és én mindeniket meg fogom nézni, és halleluja, ja. de, de nem. De nem, és nem így alakult. Minden esetre a játszma, az megint csak azt mondhatom, hogy az egyik legszórakoztatóbb, az egyik legfordulatosabb, és az egyik legütősebb, és leghúzósabb, és legzúzósabb, és legmagával ragadóbb thriller, a, a... a... műfajnak szintén az egyik gyöngyszeme. Jim Feingold, alelnök, mérnöki csoport, adatelemzős. Nem igazán tudom, hogy miről van szó. Az ah, ezt a kártyát. Igen, nagyszerű. Örülök. Vágjunk bele. Elnézést emiatt a... érti ezért a felfordulásért. Még mindig költözünk. Itt kell lennie az irodámnak valahol. Á, ah, igen. Megfogná ezt? Nagyon köszönöm. Köszönöm. Nem éhes? Az új holdból van. Nem, köszönöm. A legjobb kínai a környéket. Van Orton ajándéka. Érdekes. Miért? Az öccse a londoni irodánk ügyfele volt. A belső osztályzási rendszerünk szerint kiválóak voltak a jegyei. Tényleg? Biztos nem éhes? Nem, köszönöm. Na. Töltse ki ezt az űrlapot, a jelentkezési évet és azt a pár személyiség tesztett meg azokat, amiken rövidítést lát. És a pénzügyi kérdésekre ne válaszoljon, ha nem akar. Lekérdezzük a banktól. Néha kis állatokat kínzok, igaz vagy hamis? Bűntudatom van, ha a maszturbálok. <gül> nem írom őket, én csak kiértékelem. – Mi ez az egész? – Általános képet ad a képesség. Nem, ez. Ez mi? Mit akarnak eladni? Oh, – A játszma. – Játszma? – Testre szabottam minden résztvevőnek. – Fogja fel úgy, mint egy nyaralást. Csak nem magam megy, hanem az jön. – De miféle nyaralás ez? – Mindig más. – Mégis körül tudná írni? – Azt adjuk. – Ami hiányzik. – És ha semmi nem hiányzik. – Mondhatok két dolgot? – Tényleg azt hiszi, hogy részt veszek olyasmiben, amiről semmit sem tudok. – Egy. Legalább magának ismerje be, hogy izgalmasnak tűnik. Kettő, nem ma kell döntenie. Töltse ki azokat a buta teszteket, és egy napon majd elkezdődik a játszma. Aztán vagy tetszik, vagy nem. Döntsön akkor. Hogy úgy mondjam, úgy működünk, mint egy próbaidős szolgálat. Bármikor kiszállhat, minden kötöttség nélkül. Ez volt az ügynök szöveg. <gül> és meddig tart ez? Egy óra a munka még egy a fizikai teszt. Fizikai? Orvosi vizsgálat, forgassa a fejét, és meg. Ilyenek nem tart sokáig. Ez a játszma, ez nem is egy igazi thriller. Ez inkább egy thrillernek az imitációja. Azokból a a műfai elemekből, azokból a rendezői kliségből, amelyekből trillereket szokás építeni, felépíteni, abból a David Fincher felépített egy Bluff filmet, amely mindvégig thrillernek tűnik, de nem az. E, és hogy miért és hogyan, abban most ennél bővebben talán nem menjünk bele, mert biztosan vannak olyan hallgatók, akik nem látták, és azoknak csak elrontanánk az élményét. Ez a film, ez, ez egy nagyon-nagyon bonyolult átverésnek a komplex története. De egyébként a Finchernél abból a humor az ott van. Tehát egy egyfajta nagyon, nagyon sötét humora, de humora van a hetediknek is, meg ugye az Éli Áromnak is, meg a Harcosok klubjának megint csak. Tehát azért azért ebbe is nagy mesterő az elején, hogy mennyire nem kell véresen komolyan venni egy olyan sem, ami véresen komoly. Tehát, Aztán meg véresen komolyan azt vagy... vesz véresen komolyan, arra meg kérem Én... lesz szó. Hogy, hogy minden arányérzéke repül annak az embernek, mint a győzelmi zászló. Egy valami biztos, hogy ebben a filmben, ebben a filmben ebben megint mesteri módon adagolja a feszültséget, a... a... vezeti meg olyan módon a nézőt, amilyen módon talán egyetlen film sem. Tehát az már sok film csinálta, hogy elhitet a nézővel valamit, és nem is az van. De azt, hogy elhitet a nézővel valamit, e, A Na e, az a film felére, elfeledteti vele, és kiderül, hogy nem is az van, és aztán kiderül, hogy mégis az van. Tehát, hogy az... az... az egy akkora bravúr, és... és... És valóban annyira szórakoztató, egyébként a kiváló Sompen és az ebben a filmben szintén kiváló Michael Douglas főszereplésével. És, és... és meg megint csak zseniális ennél a filmé is, hogy maximum a hetedikhez képest van több robbanás vagy akcióben. Tehát ez, tehát ez, ez sincs tele zsúfolva, ez egy ilyen tipikus akciófilmes kellékekkel. Jó, ebben van izé egy-két egy ilyen izé lövöldözés meg át, amiről ugye a végén kiderül, hogy ugye jó részt blöff, sőt az egész. De, de ugye piszivel több ilyen, ilyen szó, szószoros értelmében vett akciójelent van, mint mondjuk a hetedikbe, de ez sem tank túl az ilyenektől. És mégis, ez is úgy feszült, hogy, hogy, hogy főleg részben egyrészt helyzetkomikum van, másrészt pedig a, az izgalmas dolgok, meg akar, adott esetben ijesztő dolgok is ebből fakadnak, hogy, hogy emberek mit csinálnak, ő, miket beszélek, mi történt. Tehát nem, nem, a történés nem az a, a filmbe, ami általában egy akciófilmben történés, hogy felrobban három autó, összedől egy ház, mit tudom én, de lehetőleg az Empire State Building vagy vagy a parlament, és, és mit törszen a Superman, és, és lekaratéz a godzillát. Egy, egy, egy A szomszédokba több robbantgatás volt, mint a David Finchernek a korai filmjeibe. És annak e ellenére, hogy csupa-csupa akciófilmet, meg csupa-csupa trillert, meg bűnügyi drámákat, és, és meg És sikerült ennyire játott. izgalmas, en, ennyire, ennyire, olyan filmeket, hogy tényleg meg, nem ugye elsőre, de még sokat szóra is az embert odaszögezi a képernyőre, vagy akár a mozivászóra. A legutóbbi felmérések szerint a lakosság 57%-a tartja elképzelhetőnek, hogy az elkövetkezendő 5 évben munkadékügyivé válhat. De-de-de-de mit számít ez egy magatfajta gőgös és kevéi milliósnak? További pénzügyi híneink. Itthon és külföldön egyaránt felszöktek a tőzsdei árfolyamok a high-tech vállalatok meglepően nagy bevételeinek bejelentésére. Majd zuhanni kezdtek a hírre, hogy Nicholas Van Orton trüsszett. Egész este a bohósnak a szájára akar szturkálni? A, ne, nem, dehogy itt... Igen, fuszt ha nem figyelnek rá. Mi ez? Ez már a játszma, Nicholas. Szeretettel üzölnek. Ismertetek néhány alapszabályt. Megkaptad az, az első kulcsot, amelyet továbbiak követnek. Nem tudod, hol találod és hogyan kell használnod őket. Szóval tartsd nyitva a szem. De hogyan? Te látsz engem? Hogy működik ez? Egy miniatűr kamera figyeltéket, most is? Ez lehetetlen. Igazad van, lehetetlen. De valójában a televízióban beszélgetsz. Hírj ezt a számot. Ez itt a CRS forró drótja. Kizárólag vészhelyzet esetére. Ne hívd, hogy megkérdezd a játék célját, mert a cél az, hogy tud, mi az. Sok szerencsét is köszönöm, hogy minket választottál. Az eset után kintasítással fenyegette meg az amerikai nagykövetet. A külügyminisztérium hivatalosan elnézést kért, és hamadik talán, Egy személyre szabott televízió műsor szól Nikolaus van Ortonhoz ebben a jelenetben, Amennyiben maga a tévéműsorvezető, akit egyébként egy ismert tévéműsorvezető játszik a filmben, egy amerikai tévéműsornak a, a spikere az, aki a filmben előadja a játék bizonyos szabályait Nicholas van Ortonnak, aki egy unott bankár, és éppen annyi idős, amennyi idős az apja volt, amikor öngyilkos lett. És az életének semmi kilátása, semmi perspektívája, annyi pénze van, és annyi, de annyi sok pénze van, és annyira, de annyi semmira, semmi lelkiismerete, és annyira semmi spiritusz benne, és annyira semmi perspektíva és lehetőség, és semmi, ami inspirálja, amivel, hogy mindene megvan, és, és valójában meg éppen, hogy minden hiányzik az életéből, ami az életet életé tehetné, és akkor jön Korrád, az ő cse, akit a Sompen játszik, és megajándékozza őt ezzel a bizonyos, kvalifikációval vagy ezzel a bizonyos részvételi jogosultsággal ebben a bizonyos játszmában, amely játszmát <coughs> egy titokzatos szervezet ö, ö, működtet, a CRS. Most ez a CRS a film során mindig valami másnak a rövidítése. Tehát néha kábel, kábelt kötnek be valami a házba, akkor valami cable company, és mindig, mindig leírják, hogy minek a rövidítése, és valami hat különböző dolgot jelent. A játszma az azért zseniális, és azért van brilliáns módon megkonstruálva, mert olyan játék, aminek nincsenek szabályai. A szabályok folyamatosan változnak, és nem tudsz alkalmazkodni hozzájuk. Tehát ismertetik a szabályokat, majd az, aki ismertette a szabályokat, meghal. Ö, aztán ö, a szabályok értelmében téged bezavarnak egy labirintusba, és ott kell, hogy megtaláld a kiutat. Majd a labirintus falai ledőlnek. Te azt hiszed, hogy. És mindez egy időző jeles labirintus, tehát nem az, hogy be, be, bemész egy ezé egy, egy, egy Big Brother villába, és akkor ott, ott kell kalandozni, vagy valami, nem. hanem egy egész város, sőt, még akár másik város vagy országba is átutazik közbe, stb. <gül> Utazik, tehát olyan kis személy, személyre szabott, hogy valóság show, ami, ami majd, hogy nem az egész bolygón játszódik. Na, azt Tehát ilyen szinten de nincsenek szabályok, meg úgy vagy, folyamatosan, úgy vagy folyamatosan bezárva, hogy folyamatosan a szabadság illúzióját éled meg. Tehát a szabad akarat illúziójával lépkedsz, miközben determinálva vagy minden pillanatban. És A... A... A... A... a, a, a és a legjobb, hogy elsősorban nem olyanokkal terrorizálják őt, hogy ráront valaki egy pisztolyjal, vagy valami, hanem az ilyenek, hogy a tévébe, a tévébe mondó, elkezd hozzábeszélni, beszélni napjával kapcsolatban, stb. stb. stb. Tehát, ami, ami, olyan helyzetekkel szembesül, amikhez nagyon-nagyon Tehát nagyon azt hiszed, az az az hogy te lesz átéled, hogy te kezdesz megbolondulni, vagy nem tudod eldönteni, hogy te kezdesz megbolondulni, vagy nem. Tehát ezek a kis ilyen finomságok. És, és, és, minden egyes pillanatban, amikor a játéknak az általad vélelmezett keretei széthullanak, azt gondolod, hogy kívül vagy a játszván. De nem, sosem vagy kívül a játszmán, folyamatosan belül vagy a van, mert minden a játszma része, ami történik veled. Mi csinálsz? Ezek módszeresek. Ha a szobaszerv sem megbízható, hogy bízhatnék egy kibaszott kocsiban? Ki? Hát a CRS, ki más? Köszönj még tőled is, majdnem belevittelek. Most miről beszélsz? Kibasztak velem, basztatnak, zaklatnak, állandóan basszák meg! Amikor azt hiszed vége, akkor következik a haba tortán! Jó van, nyugi! Nem hagyják abban ikk! Kifizettem a számlát, megkapták a kurva pénzüket! Mégsem hagynak békén! És mit csinálnak veled? Mindent. egy kibaszott homokzsák Nyugodj vagy! már meg! Miért játszanak veled, ha már fizettél? Nem tudom! Nem tudom! Már azért is fizettem, hogy abba hagyják! Voltak? Ez csak egy durdefe. Te azt honnan tudod? szent össze magad, meg fogjuk oldani! A predestináció tana, ami minduntalan felmerül a játszma filmel filmmel kapcsolatban, ugye az eleve elrendelés, illetve a szabad akarat viszonylata. Itt egy Nikolás Van Ortonnál hatalmasabb istenség, pedig hát egy top üzletemberről van szó, hogy azt képzelt, hogy ilyen, ilyen nincs, tehát nincs, nincs, nincs akkor a rendszer, amely kontrollálni tudna az ő hatalmát, de hogy is nincsen, e az lépésről lépésre kontrollálja az ő lépéseit, az ő minden egyes tettét úgy, hogy ő neki közben minduntalan meg, megadatik a szabad akarat illúziója. És azt gondolom, hogy itt ebben a világban valami nagyon hasonló történik velünk is. Minden egyes percben úgy képzeljük el, hogy a szabad akaratunknál fogva döntünk. De hát két forrása van annak a cselekedetnek, amit mi végre vagyunk képesek hajtani ezen a bolygón. Az egyik forrása az a genetikai állományunk, a másik forrása az meg a szociális hátterünk, a múltunk, a neveltetésünk, mindaz, ami történt velünk. Ezek közül melyiket kontrolláljuk mi vajon? Mind a kettő egy adottság. Mind a kettőt úgy adják, és mi... Meg hát mi... plusz még a külső tényezők, tehát, tehát eleve... Csak részben, még is és, és a környezetünk is folyamatosan determinál minket. Tehát nekünk folyamatosan megvan az illúziónk, hogy mi szabadon mozgunk a világban, és a saját szándékunk szerint döntünk és élünk, holott minden egy nagyobb rendszerben egy determinált, egy előre meghatározott folyamat részeként zajlik. És a játszma az egy nagyon szép, egy nagyon finom, egy nagyon nagyon érzékletes allegóriája ennek. Tehát egy, szerintem egy nagyon komoly filozófiája van ennek. Természetesen ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, ahhoz ezt az istenséget valósá működővé kell tennünk. Tehát létre kell hoznunk egy CRS nevű szervezetet, mert különben csak egy, csak egy, egy dokumentumfilmet tudunk csinálni a világunkról, amelynek a belső működésében nem látunk bele. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a saját szabad akaratunkba vetett hitet, hogyha elég jó érzékkel és elég, jó, elég finom, finom receptorokkal nézzük a játszma filmet, azt meg tudjuk kérdőjelezni, és akkor egy, akkor egy, egy mélyebbe, egy komplexebb élményhez jutunk. Először a születés dolgoztam, mint pincér, és hallottam, hogy Koni a CRS-ről beszél. Sajnálom. De ő sem tehet róla, nyilván azt hitte, nem tehet mást. Alaposan megkoppasztották. De hogy került a kezükbe? Ugyanazt csinálták vele, amit magával. Mire céloz ezzel? Ellenőrizte a számláit? Akkor éjjel az irodájában megszereztem a jelszavát. Így behatolhattak a komputerébe. Minden más maga adott ki. Mikor? Tudja, a tesztek, kézírás, hangminták. Ebből kihámozhattak mindent. És Feingold, aki felvette magát, öt évet ült, mert megcsapolta a Citibankot. Csak távol kell tartaniuk magát az irodától, amíg a pénzét a saját számlájukra utalják. A nemzetközi központot kérem. Most már akár le is lőhetnek. Allgemeine Bank, Svájc, Zürich. Mert már végeztek magával. Élve vagy, holtam mindegy, de tűnjön el. Guten Tag, English bitte. Igen, kék, kettő, tört jel, kilenc, hat. 9-0. És D, mint David. Rendben. Az egyenleg. Ez lehetetlen. Szóval már Mindenit Mindenét elvették. Ha a játszmával kapcsolatban analógiát kéne fölhozni, akkor az csak a Show lehetne. Kizárólag a trúmánsó lehetne. Az egyetlen olyan film a játszmán kívül, amely megkérdőjelezi a szabad akaratunkba vetett hitet, és egy olyan rendszerben helyezel minket, ahol minden. Meg, meg a minket körülvevő világban levő hitet, hogy valóban van-e Amerika issem még nem voltam ott. Tehát, hogy nem, nem tudhatom, Igen. hogy ez, ahol nap mint pélek ezen kívül tényleg van-e egy világ, vagy, Igen, vagy nem. Igen, vagy amit a, a tévé mutatnak, abból semmi nem igaz. Nagyon van. zavaró, nagyon nyomasztó, nagyon bizonytalanító érzés. Úgyhogy közben a való életben is ilyen dolgok történnek, hogy valóságsóban időnként nem tudod -e eldönteni, hogy mi a valóság, és mi nem, és mikor oda a közönség, és mikor nem, és miha, miha bízi, mi nem, ki mikor fakad az émet tényleg szomorú, meg mikor az amely. Mert meggemelték nem tudom mennyivel a Gázsiát, hogy legalább háromszor sír egy műsor alatt. Tehát már tényleg nem tudhatjuk, meg, a, meg amikor ismerős arcot fedezel föl egy, egy, egy ilyen délutáni talkshowban, még az egyik műsorban arról beszél, hogy nem tud nőt magának a másik műsorban, meg arról, hogy, izé, hogy egyfolytában kefél. Ugyanaz az ember, és még ismered is az illető személyesen, stb. Tehát nesze neked reality, tehát, tehát amik, amik annak ide, még pár évvel vagy évtizeddel ezelőtt csak a science fiction íróknak a rémálmai voltak most, ezek a legsötétebb mi rémálmok válnak, válnak valóra, igen. tehát körülbelül ezek a megmanipulált valóságsóktok, meg, meg már a maga a tematikája ezeknek a valóságsóknak. Biztos, hogy éreztétek már azt, vagy gondoltátok már azt? De hogy is biztos? Miért gondolom, hogy biztos, hogy gondoltátok már azt? Én gondoltam már azt több ízben, és olyan, olyan érzés, mint egy, mint egy szálka a szemhéjam alatt hogy minden könyvbe csak azok az oldalak vannak tele nyomtatva, ahol kinyitom a könyvet. Mert az összes többi oldalt azt fölösleges. Kár a tintáért. Most, hogyha én lennék Isten, és tudnám, hogy a teremtményeim hol fogják kinyitni a könyvet, mi értelme lenne a többi oldalt tele nyomtatni. Semmi, semmi értelme, energiapazarlás és itt ebben a filmben ez megtörténik, tehát ez a rémületes rohadt gondolat ez megvalósul, amikor Nikolász Orton Kristinnek a lakásában jár, vagyis is Krisztinnek a lakásában, ő azt képzeli, hogy Krisztin az egy valódi pincérnő és elmegy ennek a valódi pincérnőnek a lakására. És ott vannak képek az ő, az ő nem tudom én ö, ö, koszorús lánya avatásáról, és a képnek a hátulját így ö, megnézi, és a, és a fotónak a hátulja egy újságból van, és egy újságnak az oldala az, hogy egy ilyen, képes labból beleraktak. És, Akkor a mű, mű az egész. Könyveket le akarja emelni a polcról, és a, nincsenek könyvek, hanem ilyen mint a, mint a, mint a butorboltokban ilyen plexi könyv, könyvlátvány látvány díszlet van fönt. Ott azért mint akkor, az ilyen mintaházak, amikor igen. a házak, amikkel beletve jövés van, műanyag gyümölcsös sárbegek. Igen, igen, igen, a... igen, kihúzza a fiókokat, teljesen üres az összes fiók, itt nem lakik senki, ezt az egészet azért építették, hogy ő itt azt gondolja, hogy ez egy valóságos helyzet, egy valóságos élet. Amikor. Az is, hogy benézett a színfalak mögé tehát ilyen, ilyen műtett, ráadásul ilyen műkulliszt. Tehát itt most Habisztiből felfedezi, De direkt tudják meg, hogy felfedezze, hogy díszlet, ráadásul ott az a Csak És azért az, az dúlok ezek főleg, mert a trúmás Show is, meg ez is. De gondolj bele, hogy valójában már van, van ilyen trúmás, hát gondolj bele, hogy most már nevén embereket, melyik beperelnek de tudunk olyan gyerekekről, gyerekekről, akik, akik valóság sok ereketei között születtek meg körülbelül. De most gondolj bele, egyik másik ilyen, ilyen, ilyen, ilyen celebbünknek a gyereke, a már jön tudatára ébred, és így ráébred arra, hogy az egész eddigi élete az egy valóság sok ereték között zajlott, hát ki tudja, hogy, hogy, hogy annyira optimistán fog-e hozzáállni, mint a Truman Show végén a Jim Carrey, vagy esetleg kinyílik a zsebébe a láncfűrész. Tehát na, azért nagy, nagy, nagy bajok lehetnének ebből. A gömb című filmből idézted ezt a könyv hasonlatot? Nem, nem én láttam a gömb című filmet, a Dustin Hoffmanos, os Barry levinson -os, ilyen ja. science fiction a gömb, de én nem emlékeztem, mert ott hangzik ez el? Már, hogy a, Már megint ellopják a legjobb ötleteimet. Fölháborító. Valahol ott hogy van van a valami elhangzott valami, amit én most mondtam, onnan idézte el ez a kérdés. Nem, de nem. csak a más. De van, ők, idé ők idéztek tőlem, nem, nem, szó de sincs. De ott van. más van ott az, van, hogy, hogy, hogy mindig ugyanott ér véget a, azé a, a könyv, de kö és előkerült egy csomó példány, mert hogy a fél a tinta alaktól, ugye, hogy hívják a. a, a, a, a. Samuel L. Jackson és. De az, és de, az meg, de az meg nem a Solarisnak az ellopása véletlenül, az a gömb. Mert nem tök. Tök, tök hasonló sztori, mint a Solaris. Na mindegy. Van még egy ilyen film, Az ember, aki túl keveset tudott, és azt is rosszul. Igen, Bill Murray Na, igen, a főszereben, igen igen, igen. igen, igen, nagyon hasonló. Na igen, és azt a filmet is nagyon szeretjük, és, és, és, és talán egyszer valamikor majd a alkalmat is megragadjuk arra, hogy beszéljünk bővebben a, az Ember, aki túl keveset tudott című filmről. Szóval ez a játszma című című film, ez egy maximálisan ajánlott film, igazából egy lételméleti thriller, hogyha létezik ez a műfaj, bár David Fincher lehetségesé a 90-es években mindazt, amit korábban azt gondoltuk, hogy lehetetlen, aztán a 2000-es években lehetségesé saját magával kapcsolatban mindazt, amit azt gondoltuk, hogy vele kapcsolatban elképzelhetetlen. Most hallhatom műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. 2. 1. Adásban vagy. És ez még mindig a Hétmester Lövésze a rádiókafén, Cafén, Pusér robert és mai beszélgetőtársával. Ötbös Gáborral, akivel a végső megoldás halál, valamint a játszma című David Fincher filmekről beszélgettünk az elmúlt egy órában. És továbbra is David Fincher filmekről fogunk beszélgetni a következő egy órában is, de ezek a filmek nem foghatóak azokhoz a filmekhez, amelyeket a David Fincher a 90-es években készített. David Fincher komolyan veszi az évtized fordulókat. Reméljük, hogy 2010 után újra jó filmekkel lett meg minket. Bár ez a Social Network ez erre rácáfolni látszik, egy 2010-es filmről beszélünk, amely 2011-ben a legjobb rendezőnek járó Globe, Golden Globe díjat bár is meghozta David Finchernek. ernek Tehát itt kifizető, tehát Aliwood tényleg az a hely, ahol kifizetődik rossz filmeket csinálni. Tehát előbb-utóbb jön a szobrocska, jönnek az elismerések egymás után. Meg tehát, milyen ég... izgalmas folytatásokat lehet majd neki, jön majd az IVV, vagy Vittomé. Ja, social ja, ja, ja. Network visszatér, izé. The Eevee Rising, meg, meg mit tudom én, a végén még jön a, a MyVip, és Twitter kiderül, hogy... Twitter, én vagyok a zoppád, és kiderül, hogy... Val... Szóval, mm, a játszma szerintem 8-as, a 10-es skálán. Na, nekem vagy egy ki, 9, nem is tudom. Aki ennyire Finchermániákus, az jogosan van itt ebben a műsorban, és még sokkal, de sokkal nagyobbat eshetett pofára, mint a én, aki, aki látszólag alul értékelem, valójában nagyon nagyra értékelem a David Finchernak a korai filmjeit. A hetedikre tizest adnék, a arcosok klubjára kilencest, a játszmára nyolcast, a alien háromra pedig hetest. Na hát ezek a számok... A hetedikre és a harcosok klubjára, hogy tízest adnék, és, ugye a, és a, a másik, erre a, fél, vagy a, a játszmára, erre megújjuk ugye... A, a, a hát 9, most egy kilences, egy most egy kilences említettél. Ja. Hogy aztán mi történt 2000-ben? David Fincherrel azt nem tudjuk. Lehetséges, hogy agydaganata lett, és elkezdte azot nyomni neki a kognitív központot, és onnantól kezdve a, a filmrendezés központ az így lassan elhalt. Vagy, vagy az már nem képes, is lehet, hogy megölték és klónozták vagy valami. Valami robot vagy földön kívül. Beültették egy nagyon rossz izlésű ízlés, ember, embernek az agyát az ő fejébe, de az is lehetséges, hogy egyszerűen elrabolták a gyerekét, és megmondták neki, hogy mostantól kezdve amint jó filmet csinálsz, a gyerekednek levágjuk az egyik karját. Még egy jó, jó, jó, jó film, és levágjuk a másik karját. És ha csinálsz három jó filmet, akkor levárjuk a fejét, és elküldjük neked postál. Erre meg senkinek semmi szüksége nincsen. Ahogy nem volt szüksége David Mills nyomozónak sem a hetedikben. De nyilvánvaló, hogy David Fincher nem szeretett volna a névrokonának, David Mills nyomozónak a sorsára jutni. Ez ha így folytatja, akkor meg azért oda fog be. Mert nyilván a rajongók sem fogják szó nélküle tűrni azt a gyalázatot, amit az ő saját karrierjével és a vele kapcsolatos nyilvánvaló rajongói körrel tesz. Tehát így az újabb filméi kapcsán, hát különösen ami van, hogy később fogunk beszélni Benjamin Putton, de azért mindegyik ilyen újabb filmje, mind a három, meg hát valószínűleg a negyedik ugye a Facebook kapcsán is az, van, hogy nagyjából, ugye úgy a lelki szemeim előtt megjelenik a varázslatos mozi egy az utolsó akcióhősből, tudod, és John Doe lesétál a, a, a filmvászóról oda, megy a David Fincherhez, és felnyom neki az ánuszával 13 Oscar díjat és közli vele, hogy most vagy kivod a mentőket, és kioperáltatod magadba, vagy itt meghalsz a ízével, a, a 13 Oszkárdiával, a popsit világában benne. De, de tényleg megérdemelné. Tehát ki konkrétan John Doe, jöjjön le a filmvászoról és mondja meg, úgy, úgy a egész konkrétan melyik is lehet az a főbűn, amely David Fincherre leginkább ráillik? Melyik a nem. A nem. Hát az az mindenképpen. A, a, a hiúság? Hát is, is. Falánkság? Neh is. Nehéz, nehéz választani. Tehát így lehetséges, hogy három-négy főbűnt is elvisz egyszerre ö, ö, Oscar helyett. Nem, Itt tényleg Ténylegesen az a normális John Doe részéről a normális ultimátum David Fincher számára. E, annyi Oscar szobrocskát vihetsz el, amennyi az ánuszodban elfér. <gül> Álmodozzunk csak egy szebb világról, ahol David Fincher méltó bűteté szenved el. Közvetlen utána lesétel Hannibal Lecter is, és, és, és megeteti egymással a Hannibal Rising című filmnek az egész alkotógádáját, de még a takarító nőt is egy stúdiót takarította, miközben a filmet forgatták. Biztos titokban összejött Madonnaval írja Picske. Ez egy logikus magyarázatnak tűnik. Beszélgessünk rögtön 2002-es filmjéről, amely a, a végkezdete volt a pánikszoba Szoba című akció amely tulajdonképpen, ha bárki más rendezi, akkor azt mondjuk, hogy egy a átlagos thriller. De ha a tévében egy unalmas estén odakapcsolsz, és épp nincs más dolgod, és így megnézed, nem? Pedig elmész a moziba olyan hogy olyan, olyan, olyan, olyan várakozással teli, tekintettel, hogy, hogy a Finchermester fin fin újra alkotott valamit. Igen, igen, igen. igen. Hát én szóval... csak a Szi Thomas Havel főszerepésével, nem tudom hány izgalmasabb is fordulatokban, inkább bővekedő thrillert lát a televízióban, így, mit unalmas estékkel, mint mint ez a, a pánik szoba. Hát, ez, egy, ez egy teljesen, mélységesen, a szó legigazibb értelmében átlagos és közepes thriller. Úgy milyen hosszú ez a pánikszoba? Hmm, 112 perces, nincs is két órás. Hát, uh, tö többnek tűnt. Azt lehet mondani, hogy a, a, a David Fincher a 2000-es években, tehát tulajdonképpen a 2000-es éve, évektől kezdődően ennél jobb filmet már nem csinált, csak rosszabbat. Tehát, tulajdonképpen a pánikszoba a válság kontextusában vizsgálva még egy még egy kevésbé rossz filmnek tekinthető. Tehát sosem gondoltam volna azután, hogy megnéztem a Finchétől de, de a mindenképpen előtanulmány, elő ahhoz az addrához, amit, amit ő most kapott. Tehát az egész biztos, merebb <gül> már ott van innen. Tehát ez egy az a az unalmassága. tehát az, hogy egy hogy a hogy a kb másfél órán keresztül a film elejétől ugye a vége feléig eljutunk odáig, hogy a hogy a gonosz rablók, azok már nem csak azért akarják megölni a Jodie foster meg a lányát, mert hogy éppen jöttek rabolni és azok útba vannak, hanem már haragsorok is rájuk, és ezért akarják őket megölni, ennyi. És, és ezért kell ezt a hihetetlen unalmas filmet a végignézni, hogy aztán a, hogy a legvégén összeüljenek az állatok, a, a erdei tisztásról, megalakul a forrest vitakör, és akkor úgy döntenek, hogy nem, de csak azért is mentsük meg a Jodifosztert, mert megmenekülhetnék a hónom alatt a több milliós kötvényel, de kiderül, hogy a rabló is csak ember, pláne, hogyha a Forest viták körül alakítja, pláne, hogyha ráadásul afroamerikai rablóról van szó, szóval, akkor egészen biztosan ki fog derülni, hogy de neki is van szíve, és visszamegy. És mit kapért egy cserébe a Mit kapért érte? Jó, letartóztatják. Nem. Mám izé hát ezek ide, a ne? társadalmi előítéletek, ugye? A mint azt Tehát úgy azért úgy, itt, már, itt már gyúr az oszkára elég rendesen, meg, meg, meg, meg már, itt már tényleg fejlődik neki ez a hogyan csináljunk minél unalmasabb filmet, és minél hosszabb idég, hogy a semmit. Amen, ez itt a hálószoba. <tos> ez furcsa. Micsoda? Ez a szoba, mintha kisebb lenne. Ön az első, ha észrevette. Még a munkatársaimnak sem tűnt fel a méretbeli különbség. Ez itt a pánikszoba. Mi? Vészkamra, mint a középkori várakban. Igen, erről olvastam. Manapság ismét nagy divat az ilyesmi. Az ember sohasem lehet elég óvatos. Ez tökéletes. Az éjszaka közepén megszólal a riasztó. Mit tesz? Egy hét mire a, a rendőrség? Egy szárbugyiban szembeszáll a betörökkel. Nem hiszem. Vastag betonfalak. Titkos telefonvonal elvághatatlan, semmi köz a házban lévő többi készülékhez. Saját szellőző rendszer és a monitorok, amelyekre a házban lévő kamerák vannak kötve. Borsódzik tőle a hátam. Miért? Olvasott pót. Nem, de a zenéjét azt imádom. Az ajtót nem lehet felfeszíteni? A cél. Páncélajtó. Nagyon vastag. Akkumulátor is van. Úgyhogy, áramszünetben is működik. Östelem, az öreg nem bízta a véletlenre. Kérem, nyissa ki. Amilyen gyerekei vannak, nem csoda, hogy el akar bújni. Nagyon kérem, nyissa a ki. Vagy milyen tapintatlan. Nyissa ki az ajtót, kérem. Ez az én szobám. Ezt akarom. Mindenképpen. Szaláz az élet veszélyes. Legfelebb csak az ajtó. Tévedés. Hey. Mozgás érzékelő, mint a liftek. Nem záródik, ha valami útban van. Bokamagasságban is van egy. Biztonságos. Nagyon májer, nagyon komoly szoba, páncélból van, nem jutnak be, ben vagy, nem jutnak be, kiába nem, nem tudják, erről ból nem mennek be, érted, apám, azért jó ben, De ne, be, be, nem tudnak be menni, azért hiába próbálnak. próbálok, ilyen gyerek, nem tudsz bejönni, azért a páncélból nagyon modern kaptunk SMS-t. Azt írja a kedves hallgató, és meg tudjuk erősíteni az IMDB információi alapján, hogy a Tetovált Line című filmnek David Fincher gyártja a remékét. Ebben a műsorszériában volt már szó a Tetovált Line című svéd filmről. El vagyunk keseredve, amikor jó filmeknek Amerikában riméket készítenek, mert az esetek 90%-ában rosszul sikerül, Hát nagyon, -nagyon ritka az, az eset, amikor Martin Scorsese rendezi meg ezt a Ribéket, vagy. Mert hogy, hogy mi az feleslegesen. Tehát olyan filmeknek megcsináljuk ribéket, ami nem is régi film. ott van, hogy a Niski a szemben, meg a Van Ilusky. A nyiski a szemben, teljesen teljesen mai színvonalon megcsináltam, annyi, hogy nem amerikai. Tehát kb vagy ennyi a, ennyi. Vagy a ennyi. A Nikita című zseniális De azt még a... annyira nagyon. A... Ne, pont azt még, a, azt még kevésbé szerintették, mint a Vanilla Sky, meg a hát, meg a meg Vagy vagy a külföldi például, De nem fogható azért, maradjunk annyi, hogy hát, nem, nem fogható. Nikitához, a, a bérgyilkos nő, szerintem, vagy hát, talán nem, de azért mondjuk, de... csak csak nem annyi rossz, meg azért mégis megtaláltak egy hárviket, tehát, tehát azért nem segít annyira hogy ettől félek meg Hát most, most van egy pár ilyen, ilyen az utóbbi. Szóval idő, el vagyunk keseredve, és, és el vagyunk keseredve, hogy ide, idáig süllyedt a David finch Ez Az egyetlen, egyetlen jó egy... riméket majd, hogy nem a Rob zombie csinálta izéből a Halloween című filmből. Egy, a világ <höhem> egyik legbutább izé, tucat horror sikerült egy olyan csinálni, meg viszont jó. Tehát, hát a, a, ez a, majd, a, az tégl a tégl című nem. filmet lehet még megemlíteni, aztán Martin Scorsese-vel kapcsolatban erre céloztam. Borzasztó, hogy a pánik szóban mennyire klisé és ezt képest mennyire jónak mondott. Fincher csinált videót Madonnának, úgyhogy minimum gyanús ez a mélyrepülés. <gül> David Fincher azzal a bizonyos fél órával nem tud elszámolni az életéből, amikor a karrierjét leszippantotta az agyáról a, a komplet tehetségét a Madonna. Ja, Istenem, Madonna egy fekete lyuk, ahol minden tehetség elvész, és hány rendezőt veszelytettünk el már abban a fekete lyukban? Istenem, és ezek nem kerülnek elő soha. El, el vannak tevetve Madonnában, és a örök időkre, és soha többé. Ezeket, Madonna mennyi mindentől fosztotta meg az emberiséget, mennyi jó filmtől. Istenem. Szóval, ez a pánikszoba. szoba. Ez, ennek az érdekessége az az, hogy a pánikszoba úgy, úgy van megkonstruálva maga a film, mint egy egyenlet. Mint egy ilyen matematikai egyenlet. Én nagyon rossz a matekból, alig ment át az érettségig, úgyhogy rossz szívvel gondolok vissza ezekre. De, e, de, én... de, nekem át isnek nem kell érettségiznem belőle, mert mű, művésziskola volt. Akkor egyes, még, akkor még állítólag iskola volt az, ahova jártam. Egyesek most már milyen szerencséjük van. Szóval, ö, olyan, mint egy egyenlet. Az egyenletnek az a lényege, hogy a két oldalon mindig ugyanaz kell, tehát a, a, a egyenlőség kell, hogy legyen. Tehát mindig ugyanannyi kell, hogy legyen az egyik oldalon és a másik oldalon, és hogyha valamit az egyik oldalról elveszel, azt a másik oldalhoz kell valahogy hozzáadnod. És itt is valami ilyesmi történik. Tehát, hogy mindig ki kell, hogy legyen egyenlítve a szóba egyik oldalán és a másik oldalán lévüknek az érdek. Ö, ö, Viszonylata. Tehát egy érdek egyensúly kell, hogy és egy helyzeti egyensúly kell, hogy felálljon. Eleinte az anya és a lánya van bent, és a rablók vannak kint, aztán a rablók kerülnek be a lányhoz, az anya kerül kívülre, de az anyánál van a fegyver. A szóval Tetris majd kijönni. játékot néztük órákon keresztül, ahol izé helyet cserél a kis nézett, meg nem is Tetris, melyik az amelyik körülbelül, ilyen, oda kell a végén. Kis. Hát az a kirakósat. Vagy akár a, a, a, az a Rubik kocka. Szóval, de az mégis jobb, hogyha Miyaczuki azzal a bizonyos Rubik kockával, nem mint, hogyha David Fincher játszik a mi idegeinkkel. De nem, nem jön ki? Pofabe! Kuss legyen, így nem tudok gondolkozni! Jó, kis adszerkentő. Oké, okay, rendben van, akkor tudod mit gondolkoz te! És ha szólt a zsaruknak? Kizárt! Az előbb azt mondta, hogy ki őket. Gondolod, hogy akkor még mindig itt szofroznék? Nagyokos. Oké, okay, jó, remek, nagyszerű! Te vagy a Jani! Hogy jutunk be a szobába? Hé! Hey! Te meg mi a fenét röhögsz? Szerinted ez vicces? Tizenkét éve építem ezeket a szobákat. Kifejezetten a magunkfajta emberek ellen. Ó, ez kész őrület. Hogy mekkora, paén én? ki, hogy jutunk be a szobába? Sehogy. Lehetetlen bejutni. Ez benne a lényeg. Őket kell kicsalogatnunk. Jó, de hogyan? Gőzem sincs. De ha kijönnek... A házból nem juthatnak ki. Itt tartjuk őket csendben, 20 percig. És tegyél százára Joe oké? Okay? A házban akarnak maradni? Rendben. De akkor ez lesz a börtönük. Jó, de mivel csalogatjuk ki őket? Töröm a fejem. Jól vagy. Nem túl nagy. Jól vagyok. Ne pánikolj be, tudom, nem véd. Tudom. Ma már nem falaznak beélő embereket. Régen mindennapos dolog volt. Tényleg? Ha, igen, olvastam. Mikor volt ez mindennapos? Húsz, harminc évvel ezelőtt. Oh. Nem pusztán az a probléma a pánik szobával, hogy ez egy rosszabbul sikerült film, mint az eddigiek. Hanem, hogy a Fincher már nem is akar. Már, már hogy az a látványos, hogy mennyivel kevesebbet Markol. Tehát, hogy ő, ő most már ettől... Tehát, tulajdonképpen egy profi módon megrendezett uh, thrillerről beszélünk. De De rossz herre a hangsúlyt és mindenféle szempontból. az előbb mondta, az egyenlet hasonlatot, ő itt például egy egyenletet ezzel a filmben me akar oldani, csak, csak egy olyat, amit nagyon nem kéne neki. Tehát hogyha mondjuk egy pillanatra... De nyíltatlan hozzá ez az egyenlet maga. Hiperaktív, pszichológus hallgatók lenni, akkor azt is beleláthatjuk ebbe a dologba, hogy ugye a, a, az Alien 3-ba megölte a... a Ripley a Ripley hadnagy a tudja, a is, meg ugye a kislányt is. És most, amikor megharapta őt egy, egy radioaktív, hollywoodi producer, és átváltozott ezzel a nem tudom én mivé, ami most a David Fincher, akkor egyből úgy feltámadt benne a szuper bűntudat, Saurus, hogy egyszerűen most muszáj volt valahogy ezért fölrakni a Jodi t és most egyszerűen vissza, tehát egyszerűen most a Jodie Foster az, az nem csak a saját kislányát menti meg ott a a gonosz rablóktól, hanem egyúttal megmenti nyusit vagy az újabb szinkronban nútott, vagy ahogy eredetleg is hívják, valamint Ripley hadnagyot. Vagy ott valamint az összes, még az egri nőket is megmenti, igen. mindenkit megment ott igen, a, üzöd, igen. Itt ez a itt Igen, itt, itt, itt a nagy gond, két, két nagyon nagy probléma van. Hogy a David Fincher már nem akar valódi erős üzenetet, erős koncepciót, valódi, valódi drámát közvetíteni. Nem akar, nem akar. Jól pörgő, jól fényképezett nagyon hollywoodi trillereket akar, jó kis feszült trillereket akar készíteni, semmi többet. az Más kérdés, hogy ez se sikerül neki, de nem akar többet. Tehát nem akar nagy erkölcsi drámákat, nem akar globkrit propaganda filmeknek látszó pszichoanalízis drámákat ö, utalva nem, a harcosok szó, klubjára, vagy, vagy utalva a harcosok klubjára, hanem, hanem, hanem jó kis trillereket akar nekünk. De nem pont ez a probléma, nem a látszó, mert meg akarja teremteni, mert itt is ott van pont, hogy ugye az egyetlen fordulat ebbe a pár is most miféle fordulat? hol jön, jön, jön, jön, f... John... jön ez John, hogy jön ez John hát Doe mondom, hogy és David Műnszó? Tehát, John... a, tehát ez, a, ez a műanyag, műanyag, hogy mondjam, te ezek a mű, mű, műanyag mondani való. Jó csak, jó, jó, csak a... ezt ne hasonlítsuk a David Műnsz nyomozónak, meg John Dónak nak a drámájához, a, annak a mélységéhez. Ez nem egy látszó, hanem azokban a régiekben, tényleg ott vannak. Tehát ez nem, nem tudom, látszó, hanem azok, ott valóban olyan problémákat veszeget, meg ott valóban van mondani való, ebbe meg viszont meg ilyen úgy csinálás van, mintha lenne mondani való. Tehát ilyen, szóval nem ez akar. a nyálas, ilyen, hogy hívják, ilyen Walt Disney szintű mondani való. Igen, igen, igen, igen. egymás és... fütyét, és énekeljük a Viardu world a mezőn. Tehát és és a, nem, ez nem létezik az, az, hogy amikor, amikor megmutatták ezt a forgatókönyvet a David Finchernek, és ő ezt elolvasta, ő ebbe beleszeretett. Teljesen ki van zárva. Mert nincsen benne semmi, amibe bele lehet szeretni. Hanem arról van szó, hogy elkezdte őt begravitálni ez a hollywoodi produkciós ö, trend, amelynek a nyomán egy jó menő rendező az ilyen faszakis filmeket csinál, mint ez a pán És Teljesen érthetetlenül, és pont amikor már nem kéne. Tehát ez a, ez a legjobb, hogy amikor már nem pálya kezdő, amikor már ott van, amikor amikor van már egy már olyan nem hogy tényleg azt csinál, amit akar is, és ez egyébként ugye általában egy nagyon ö, ö, rossz tendencia is, és például, hogy és mindenféle művészek, zenészeknél is, például, hogy olyan emberek, akik már ott vannak a csúcson, már már többszörös milliárdosok, stb. stb. azt csinál, amit akar, és most kezdenek el olyan szinten lemenni kutyába. Szóval nem akarsz a David Fincser nem akart minket felemelni abba az erkölcsi régióba, amiben a korábbi filmjeivel nem akart, hanem szórakoztatni akar minket, és az sem megy neki. Ez nagyon elkeserítő a másik, ami pedig szintén nagyon elkeserítő, hogy, hogy, hogy ráorrontott az Oscar szagra. Itt, itt 2002-ben elkezdte hajszolni nyilván úgy gondolta, hogy ezzel a filmjével még nem fogja megkapni, de ebben már tagadhatatlan gesztusokat nyilvánít Hollywoodnak, amilyenek az összes eddigi filmjéből hiányoztak. Az összes ezt megelőző Ez filmjéből, jaj, filmjéből jaj, hiányoztak. Ez a a mentesek az Hollywoodi i a... Úgy tűnt, úgy tűnt, hogy az eddigi filmjeivel David Fincher egy új irányt szab Hollywoodnak, nem pedig Hollywood régi, és na, annyira percet, annyira percet, nem régi. Is lenne Hollywoodi régi. Vannak európai filmek, amik Hollywoodibbak, mint a hetedik. Terület. Abszolút, abszolút, de nem, nem, a, nem a Hollywoodnak a 70-es évekbeli trendjeire hivatkozunk most, amelyek kiválóak, hanem a Hollywoodnak a 90-es évekbeli beli, beli trendjeire, amelyekkel nagyon keményen szemben ment David Fincher, ez megtért a 2000-es években, és nem tudjuk, és nem látjuk be, és nem értjük, hogy miért. Tehát itt a, a a, a Forrest vitaker által játszott karakternek a filmnek a végén az a megtérése, vagy az a megigazulása, amit az a figura nem leír, és az az erkölcsi ö, keresztút, ahova érkezik, és ahol a helyes döntést hozza meg, és ahol nekünk valamiféle katarzist kéne éreznünk, pedig csak szánakozást tudunk érezni, de nem nem iránt, hanem David Fincher iránt, aki azt gondolja, hogy ez valami, ez bármi ö, a hetediknek vagy a harcosok klubjának a katarzisához fogható élmény lehet a mi számunkra és látszik az erőködés hogy valami ilyesmit akar. Hol, hol maradt, hol maradt a tehetség, hol maradt a képesség, hol maradt az ambíció, hol maradt a szellem és hol maradt az erkölcsi öntudat ezeknek a filmeknek a készítése során. Tehát, e, e, ez, a, ez a David Fincher nem érheti be ennyivel, és mégis és lám mégis. Elvitte a cica. Hogy a stúrk. Tegye le és menjen el az ajtó? Nagyon beteg. Meg kell kapnia az injekcióját. Hallja. Nyíts, aki hogy beadhassa. Különben esküszem megölöm magukat. A beengedem lepufant! Akkor hát adja be neki maga. Tényleg kell ez neked? <Színt> Be tudod lőni magad? <Színt> és ha nem kapod meg? Koma. Halál. Kérdés, hogy biztosd a földre, és menj el le! Egész a földszintre! Leadom az injekciót! Aztán mi követi a Pánik Coba című filmet? Öt évvel, tehát öt éven keresztül a Pánik szoba után semmi. Azaz, annak az öt évnek mindegyik napja alkalmas lett volna arra, hogy David Fincher abba hagyja a rendezést, és egy élő legendaként vonuljon vissza, és senki föl nem emlegette volna neki a Pánik Szobát. Senki a világon. Jel, volna neki, jó, persze, van volt olyan sem, Jó, sem. hát ő is érezte a Pánik Szoba, jó, jaj, hogy abba kell hagyni, hát világos. Hát, és és elkészült, és előállt a Zodiákus című filmmel. Öt éve nem jelentkezett egyetlen filmmel se David Fincher, én úgy mentem be a moziba az Zodiákusra, remegő térdel, mint aki, mint aki, nem tudom, én életében nem szexelt, és most, vagy öt éve nem szexelt, és most jön, visszatér, és igen, és valami az életem talán legrosszabb élménye volt. Én ilyen szemét még az életem, nem tudom, ez az Zodiákus, ez valami penetráns. Ennyire Annyira unalmas, annyira vontatott, annyira... Ez a Zodiákus, ez konkrétan egy ilyen National Geographic külön kiadása, a híret bűnesetek és perek. Tehát, körülbelül, amiért én, én ö, egyszer így képes voltam úgy végignézni, hogy érdeket az azért, mert érdekelt maga ez a story. De, körülbelül, akit konkrétan ez a story nem érdekel, az véletlenül se nézze meg, mert az közben, mikor jön a moziból, onnan a toma gyilkossá változik. Gyerekek, akik érdekel, ez a sztori, az a story, az a Wikipédia olvasó róla. De... a magyar nyelvű Wikipédia és... is, mert, mert az három, a... négy oldalt elolvasol róla, és minden tudsz a storyról és megspóroltál az Életedből egy pokoli másfél órát vagy mennyit ké? Másfél órát, nem ké, egy nagyon nehéz. Hogy nem három óra? Na, nagyon nehéz dologhoz nyújt, mert ilyen valós történetből csinálni, jófiat televenéz, hogy az igazi élet, az igazi életet nem forradókönvirok írják. És ugye egy megtörtént bűnesetről van szó. Ugyanakkor van erre pozitív példa, ott van a sorozadilkos nyara, Brody-val és a a Ujzámog, az is egy valódi bűneset esetre rá. És ott is az, van, hogy maga az igazi bűneset, az nem olyan fantáziadús, mint a filmek, a, a a, Ugye a David Berkovisz nevű gyilkos, az egy a kutyája mondta neki, hogy gyilkoljon, és ezért lövöldözött le, ez semmi. És mégis köré tudott egy olyan történetet kerekíteni, ami jó, megizgalmas, izgalmas. Tehát van rá jó de, példa. De hány, jó a Fincher, de az pedig... hány jó példa van? Ott van például, a az Alfred Hitchcocknak a tévedés című filmje, a Harry Fondával a főszerepben olyannyira megtörtént esetet dolgoz fel, hogy betűről betűre, mondatról mondatra megtörtént dolgoz fel. Tehát nem egy élvezetes torít kerekített köré a rendező Alfred Hitchcock hanem egy az egyben egy megtörtént esetet filmesített meg, és a film az első percétől az utolsó percéig élvezetes és izgalmas és szórakoztató és brutális erejű. Meg Millió is, példa van arra, hogy megtörtént eseteket jól fel lehet dolgozni. Meg a Richard Christie főszereplésével a, a, vagy nem, hanem a Richard Attenborough főszereplésével a Christie nevű sorozatgyilkos, nem tudom már, hogy mi volt a teljes neve neki, amelyik nagyon sok nőt ölt, meg és valaki mást végeztek ki helyette, az pedig a John Hurt játszotta. John Hurt, ugye, aki az Alien John Hurt. Keverem. Na ő játszasz, akit kivégezek ez is egy igaz történet. Többek között ezért szüntették be a halálbüntetést annak idején Angliában, mert hogy egy ártatlan embert kivégeztek, és arról is egy zseniális film készült, úgyhogy egy az egybe. Az Odiákust néztem, és nem hittem el. Próbáltam értéket felfedezni benne, élvezni a filmet, de nem ment, írja a kedves hallgató, hát mi is így vagyunk ezzel. Maradjatok velünk, mert a következő fél órában elképzelhetetlen mélységek beránt le David Fincher filmrendezőnek látszó személy.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 37! A barátnőm 37 f*** szopott le eddig! Hé, hey, most hová mai napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt! Én nem feküdtem le 12 fiúval! Nem, te csak leszoptad őket! Néha, rábuktam néhány bránerra! Néhaj. Az egyikük te voltál, az utolsó hozzá tenném, amit persze te nem fogsz fel építszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád! Mindegyikkel te előtte találkoztam. Szóval, ne úgy rám, mint a város kurvájára, mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális ember? Hát nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek ne álljulj. el. Fáztál megcsókolok, 36 sát ízét érzem. Na, majd. Megyek a suliban, remélem, diszem a Józonesz. 37. Fadám! Te!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 És ez még mindig a hétmester lövésze a kefén Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Ötvös Gáborral 0629-986986 az SMS-számunk, írjatok nekünk, ahogyan azt megtette például Tamás, aki azt írja, Robi azért fincser sincs egyedül, mennek kutyába a színészek is az Oscarért. Bizony is el vagyunk keseredve, ok ennek okán a azt írja nekünk Zsófi. Még soha nem aludtam el moziban, kivéve az majd majdnem visszakértem a pénzem. Nem lehet, hogy Fincher egy egyszerűen rossz rendező, és a jó filmjeit csak elkúrta? Ennyiszer. Eee, ne, nem, nem, nem, nem. Nem valószínű, Nehéz elképzelni, hogy ö, m, egyszerűen nem tudod, hogy kell kirakni a Rubik kockát, és négyszer egymás után kirakod, véletlenül. E, ilyen val, ennek Lehet, hogy a, Le, a, a el... Leonardo is csak hasra esett egy, egy, egy, egy, egy, hogy hívják, néhány festékes tubussal, és véletlen lett a Monaliza, meg ahogy hívják a Sziklás Madonna. Sőt, azt még véletlen még egyszer meg is ismételte. Bocs csak az Odiákusról jut agyamba, Robert Downey Jr. imádom a fejét micsoda és mégis színész, volt. Eddig lehetőséggel. Mikor kap már egy szerepet? Robert Downey Jr.-t azt én is nagyon szeretem. Szóval a Robert Downey Jr. az egy e e elképesztőenek. Kiváló színész. Az, a, az szerintem színészetben a legmagasabb kategória, és mégsem én elsősorban a rossz élete miatt, tehát a kokainizmus miatt. De a legtöbbször van egy ilyen tehetséges színész, aki nem nagyon látunk jó filmekbe, vagy, vagy ritkán, akkor ott átvalami Igen, igen rit, ritkán kapja meg. A vagy lehetőség. nem tudjon haverkodni, vagy pedig, vagy pedig valami alkoholizmus. De az, a de, de valóban a Robert Downey Jr. az a legmagasabb kategória, és ide zárulja betenné a végére, hogy lehetne. És lesz is reméljük előbb-utóbb. Még sok ideje van. Nem akarom mindenképp védeni már, mint Fincher, de lehet, hogy évek óta nem talál jó sztorit, munkatársakat. Ilyen szemetek nélkül nem élne meg. Az igaz, hogy szégyelje magát. Na várjunk csak. Ki mondta az, hogy kötelező filmet rendezni. Tehát, hogyha ha nincsen jó sztori, meg nincsenek jó munkatársak, akkor muszáj filmet rendezni. Egy normális rendező az addig vár, amíg nem talál egy megfelelő sztorít, amíg nem áll össze minden, és akkor azt megrendezi. Tehát hogy miféle kényszeresz, hogy neki csinálni kell. Lássú, és te, te is tele van tehetséges emberekkel, ahogy hívják a, a, ott az én tehát ott lehet ott találni. Egy lehet. David Fincher azt talál, amit akar. Ez az egyik. Ez itt nem erről van szó, én meggyőződésem, hogy nem erről van szó. A, van ennek a betegségnek egy neve. Az a neve, hogy oszkárkabzsiság. De még az oszkárkabzsiság mellett is. Itt egy nagyon-nagyon súlyos nívó van szó. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy elkezdett oszkárnak Oscar érdemesült filmeket csinálni, hanem a filmjei azok amellett, hogy ö, Oscar érdemesültek, még azon, azon kategórián belül is rosszak. De a következő film, amiről szó lesz, a Benjamin Button különös élete, amely... Ö, Igazából a rossz fej Forrest Gump története. Na most Forrest Gump az egy jó kis film volt, az egy tök jó kis film volt, maximálisan hollywoodi film volt, és tökéletesen Oscar-alkalmas film volt, és Oscar esőt is ért el a film maga. Tehát mindez gazdaságos verzió, mert Button bettünk Na de most azt értsétek, hogy lehet Oscar-díjat kapni jó filmekért is, meg majdnem jó filmekért is. hogy nem olyan nagyon-nagyon trágy a filmekért. Igen, és, is. Le, és van a legrosszabb változat, amikor legyártod a legoszkár érdemesültebb filmet, a legmocskosabban Oscar kapzsi filmet. És még csak beseg a bodért az Oscárt, mert még az Oscár díjjjósztóknak is a kifordult tőle, hogy Úristen, én ezt már láttam valahol. Lehet, itt hogy ez van. ugyanaz, mint a Forrest Galaxy. Egy, De szokás. egyszer Oscar Oszkáriakkal is, ezek idepofátlankodnak még egyszer, ugyanaz a laforgatókkal. Mindenképp valamiféle agylágyulásról van szó, szóval túl az Oscar, mert még Oscar nélkül is, vagy magyar rendezőknek is. Hát azért a bacsónak is, a, a tanú, vagy a forróvizettel, a kopaszra szimű amik mind-mind mind zseniálisak, összehasonlítjuk a késői filmjeivel, pedig itt Csonics Oscarot tehát itt valami többről van itt valamiféle, itt tényleg valami agyéresztő nem tudom, de tényleg, ahogy most Fincherről beszélünk, egy, e, itt látszik az, hogy amikor egy nagy ember meghal, az még mennyire semmi ahhoz képest, mint amikor csak agyhalott lesz. De ez, igen, amit igen. a Fincher ne, most amikor egy nagy ember tragikus. meghal, amikor egy nagy ember meghal, abban van valami nagy, nagyszerű, valami grandiózus, valami hatalmas. Amikor egy amikor egy, egy nagy ember megenik pelenkába, magállá vízelve és közbe gügyög, az, az meg valahogy olyan szánom, hogy Tehát az, az utóbbi filmei a, olyanok a Finchernek, hogy ilyen erőz az nem lett volna lenni, hogy hogyha kitolták volna elénk mondjuk, mit tudom, egy voltos pizsamában, mert mondjuk, mit tudom én milyen kort kapott el és már csak a kis tud kommunikálni. Maradjunk annyiban, hogy keressük azt, aki lobotomizálta David Finchert és kényszerítjük arra, hogy a 2000-es éveknek az összes Fincher filmjét megnézze egy a 35-ször lekötözve. Mert az méltó büntetés lesz ezért cserébe. Mert nekünk is meg kellett nézni ezeket a filmeket, és mi se éreztük jól magunkat tőle. Szóval beszélgessünk a következő valamivel több mint negyed órában a Benjamin Button különös élete című filmről, amely a, a én azt gondoltam, hogy a mély pont, de persze David Fincherrel kapcsolatban azt gondolom, hogy ezt most már kielenteni elhamarkodottság lenne. Még sosem láttam ilyet. Szürke hályog van a szemén, az is lehet, hogy siket. A csontjai alapján köszvényes. A bőre teljesen rugalmatlan, kiszáradt, és a végtagjai csontosak. Az egész teste romokban van. A szervezete olyan akár egy 80 éves vélemberé, aki fél lábbal a sírban van. Haldoklik? A teste elenyészik, mielőtt még az élete elkezdődhetne. Kik a szülei? A hugocskán szülte. Ahogy ez lenni szokott, nem vigyázott eléggé. Szegényke nem tehet róla, hogy. Fejlett. Vannak helyek, ahol el lehetne szállásolni öt Quini. Itt nincs hely még egy éhes szájnak. A Nolan Alapítvány a jó szándéka ellenére úgy gondolja, hogy ez a hely úgy, ahogy van, értelmetlen. Egy csecsemő. De azt mondta, hogy... nem sokára meghal. Queenie. Vannak emberek, akiket hagynunk kell meghalni. Mm -mm. Nem, ez a csecsemő egy csoda, ez biztos. Csak nem az a fajta csoda, amire az ember vágyik. Figyelem! Figyeljenek rám! Van egy új lakunk, aki egy ideig velünk fog élni. A hugomnak gyereke született, de ő nem tud vigyázni rá, úgyhogy... A csecsemő neve... Benjamin! Benjamin! A baba nincs túl jól, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk rá. Tíz gyerekem volt. Tudom, hogyan kell vigyázni rájuk. Mutasd csak! Ó, oh, te jó ég! Pont úgy néz ki, mintha volt férjem. Nézzék! Ez a baba nagyon öreg. Dr. Ross szerint sajnos nincs sok ideje hátra. Ügyv a klubban! <tos> so oh mi az, hogy ez a baba nagyon öreg? Honnan veszik ezt? Ez egy csecsemő, amelyiknek szürkehályog van a szemén, mesesednek el a csontjai, közvényes, stb. Egy beteg csecsemőről beszélünk. Az majd csak Benjaminnek a 20 as éveiben fog majd látványosan kiderülni, hogy ez visszafelé öregszik ez a gyerek, vagyis fiatalodik. A legpicit előbb is, de biztos, hogy nem egyből a születések. Hát az biztos, hogy nem fél órával azután, hogy az, az orvos azt mondta, hogy közvényes. Hogy azt mondja, hogy ez a baba nagyon öreg! Mi van? Mi az, hogy öreg? Ez a baba nagyon beteg! Olyan betegségei vannak, amilyenek sok öreg embernek is vannak! E Egyáltalán, tehát hogy legalább következetesek lennének a hülyeségben, ha szabad kérnem. Ez a film, ez a minden Hollywood, minden gyűlöletes elemét ötvözi és magába olvasztja. Ebben a filmben minden megtalálható, amiért Hollywoodot utálni és lehet. És közben gondosan kiadtak mindenöt amiért szeretni lehetne. Tehát, a, tehát a, a történés. Tehát innentől kezdve ezzel ez, ez a jelenettel elindul egy olyan háromórás emberkínzás, amit tényleg az, még az ellenségednek se kívánnál, Ugye itt van egy megszületett egy ilyen gyerek, amelyik öregemberként születik. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ilyen nap mint nap, hogy született mondjuk egy kétfejű birka. És az úgy, minden érdekes, mindenki ott megnézi, jajda jó. De nem követjük végig az egész életét annak a birkának, a, aki azon kívül hogy kétfejű semmit nem csinál. Most itt van ez a Benjamin Button, ez szerencsétlen, a, a, az attól eltekintve, hogy öregemberként születik, és aztán utána pedig visszaél. Ettől eltekintve semmi, a, a, a, a szomszédokban Lenkeninének eseménydúsabb élete van, mint a, mint a Benjamin Buttonnek, de még a kockás fölű amelyik egy plüss nyuszi, amelyik egy kofferban él, és a játszótére megy le kalandozni, de ki is izgalmasabb, de még egy, egy, egy koalának hallott, tehát a, a mofli az utolsó koalacímű rajzfilmben, igaz, hogy ott volt az a hülye buta koala, amelyik semmit nem, nem csinált, de közben valakik meg akarták ölni, valakik meg akarták védeni, a butonya még ez sem történik. Ez a film? ez egy negyedórás órás rövid film cselekményét tudja. Tehát egy negyedórás órás rövid film, vagy mondom... Még egy, egy... alkonyzóna epizód, amiből egy... igen, ez a sztori, igen, hogy Igen, él az igen egy alkonyzóna epizódnak jól meg lehetne csinálni. És azt mondanám, hogy ez egy jó kis alkonyzóna epizód, az alkonyzóna tízes skálán egy hetes akár. De ebből egy három órán keresztül tartó mozifilmet gyártani úgy, hogy mindent, ami mindent, ami dagályosság, mindent, ami, ami tocsog a förtelmes és guztustalan Hollywoodi lében, amit, ami miatt méltán gyűlöljük Hollywoodot, azt mindent felvonultat, figyelj, és Robi. ráadásul már egyszer végignéztük, mert mi a forenzgám... intoleráns vagy, Robi, ha valamit az, azt azért megtanultad volna az a Benjamin Puttonytól, hogy mi, te is más vagy. Te sem vagy más, valaki zongorázik, valaki ücsörög a folyóparton, mi meg közben itt rádióműsort vezetünk, és amíg itt rádióműsort vezetünk, valahol egy kis pici kolibri meglebbenti a szárját a világba, és bearanyozza mindenkinek az életét. Te meg ezt nem tudod elfogadni, mert éppen itt en... ja, Jajajajajajaj, mert engem szétment a dű és a gyűlölet. Biztos, hogy ki a, a munkahelyedről, vagy va valami történt veled mostanában. Nem, én szeretett, én nem szeretett az édesanyám. Ez lehet az oka. Ez lehet a szeretet Igen, igen, igen, én, mert hogy, engem hogy, a hogy szeretek lesz? nyelvére nem tanítottak meg. Hogy nem nem fa -faka tanultam meg azt, hogy, érted hogy a kolibri száncsapásainak a nyomán az én szívem is megrezdül. Benjamin életének, annak a kalandos, szép és bátor életnek a nyomán. A, során a Benjamin Batten ül egy öregek otthonába is, és néző, hogy a többiek meghalnak, ő meg nem. Meg közben időnként elmegy valóban, aztán visszajön. Meg egyszer vétlen 5 percig belecsöppen a háborúba, mert éppen arra járt, mert, mert felek kanyarodott. És, és mindez viszont 3 órán keresztül. Tehát, tehát ez a műsor nincs elég hosszú ahhoz, meg, meg a magyar médiatörvények nem eléggé, nem engednek elég keretet ahhoz, hogy igazán méltán kivesszük ezt a filmet, így maguk megpróbálhatjuk. El tudod képzelni, minden honnan küldött egy kéves lapot minden városból, bárhol is dolgozott, hujfulland, buffina Glasgow, Liverpool, Narvik. Azon a melyik kapitány ment Mike kapitány három évre elszerződött a morentestvérek vontató és mentőhajó vállalatához. A régi hajót dízelmotorral és új csörlővel szerelték fel. Körbehajoztuk Floridát és bejártuk az Atlanti óceánt. A legénység hét főből állt Mike kapitány és én, a szakács Prentice Mace a Delaware Wilmingtonból, a Brody, Crack, Rick és Wick, akik a tengere jól kijöttek egymással, de ki tudja miért a szárazföldön folyton összevesztek. Tudod, nyolc hajóból egy sosem tér vissza És ott volt John Graham, akire nagyon illik a neve vízbe A vízbe A déldakotai belvederből jött És ott volt Pleasant Curtis Asheville-ből Senkivel sem beszélgetett, csak is önmagával Én is folyton írtam neki Megírtam neki, hogy felvételizni fogok a New Yorki palett és egy haldoklónak az agóniáján keresztül nézzük végig ezt az egészet, aki visszagondol az életére, tehát lehetne a nyálasabb, aztán jön a hurikán, és a hurikánban megjelenik a, a kolibri, mert a kolibri az tolpihe, ugye? Emlékszünk a Forest a Forest Gumpban a, a tolpihe volt az, amit ide-oda sodor a szél, sose tudni, hogy hova kerül, itt ugyanez a kolibri, de ez a film, ez egy az egyben a Forest Gump, a két forgatókönyv az a szemérmetlenségig megegyezik egymással, most csak néhány példát mondok. Egy kisgyerekről beszélünk, akinek fejlődési rendellenessége van és beilleszkedési zavara van a környezetében. Kiről beszélünk? Forrestről vagy Benjaminről? Mindkettőről beszélünk, ugyanarról beszélünk. Volt ott egy rákászhajó, emlékszünk? Ez most egy vontatóhajó, ezen szolgál. A tolpihe, emlékszünk, az a kolibri. Egy az egybe megfelelnek a dolgok, de minden. De még pedig... előtte a keyfel jár, meg a fúszforrest, ugye? Egy az egybe, igen, keyfel jár, nem tud járni, úgy kell megtanulnia járni járó géppel gyakorlatilag, de konkrétan abban Emlékszünk Forestra, aki elmegy a háborúba, Benjamin ugyanúgy elmegy a háborúba, megúszsz bár a legjobb barátja meghal, egy az egybe ugyanezt történik itt is, aztán hazatér a mamához, van egy szerelme, akivel gyerekkori barátok. Az élet aztán elsodorja őket, a szerelme, amikor még fiatal és sikeres, akkor fittyet hány rá, nem érdeklődik iránta, és úgy tűnik, hogy elsodorja őket az élet, de amikor felnő és megérik eléggé ahhoz, hogy felnőjön a Forestnak, Benjaminnak az erkölcsi színvonalára, akkor újra egymásra talál. És akkor el, elnyerik egymás kezét. És a tanulsága is a két filmnek körülbelül ugyanaz. De Mindez viszont b kategóriáson Tehát minden a b tehát amíg a, a Forest Gáp személyesen találkozik mindenféle íres embernek belecsöppen történelmi eseményekbe, a, addig a Benjamin Pátunknak a nevelőapjának volt egy ismerőse, amiknek az ismerősének a nagyapjának az ismerős előtt le a Lincoln elnököt. meg a Benjamin <gül> pátünk, miközben javítják a, a, az étronzoldott hadihajókat véletlenül egy picit a háborúnak, így a szélébe bele, belecsúsznak, és akkor meghal a legjobb barátja, akinek te Köszönöm, akkor utána, hogy hívják, mi van? Még a jó ja, barátnője, az a, a forreszkámnak a barátnője, az az ugye hippi is, drogfüggő is, mindent csinál. Ez, egy, ez csak egy picit ez olyan, mint Ez egy picit huncut. Tehát a, ja. a izé, itt, itt csak egy picit Minden, huncut. Igen, Mielőtt igen. megöregedne és töröcsik marivá változna, Darth Dártvéder hangon meséli az egész eseményt, ami, amiről ugye szól ez a film, és ami nagyon megható. Előtte még egy picit elmegy kalandozni, vagyis több férfival is lefekszik. Tehát ehhez képest, hogy a forreszkámnak a barátnője az még a végén valami halálos betegségben meg is hal, de, de addig is ugye mit tudom, én mindent csinál csak véze, akasztott ember nem volt. <gül> azt kell tudni, hogy a foreszgámp az egy szintén egy, egy meglehetősen és tagadhatatlanul patetikus sztori. Mert azt a pátoszt, azt nem lehet nem észrevenni, ami a foreszgámból ömlik. De az is tagadhatatlan, hogy a foreszgámpnak van, igenis van egy magával ragadó és ellenállhatatlan humor Na most itt. Egy tele a... van ötletekkel, És igen, és, igen, és po helyzetekkel. Te tudsz idézni belőle a jelenetekre. Hát egy csomó, hát a, a, a, a, húgyhója, a teli a ott a fehér a, a fehérházban, Kennedyvel, emlékszünk, emlékszünk Den, Den hadnagyra, aki magyarul Dani hadnagy, az a báj, mert ami Forestra a személycs. a smiley fejet. Igen, igen, mert a Forrest személyiségéből, a Forrest egy fogyatékos, és az ő személyiségéből egy nagyon-nagyon kedves, nagyon derűs és bölcs. Pály sugárzik ki, olyan micimackó-szerű figura. Történelem egész el végig sétál, úgy, hogy észre veszi. Az egész Forest Gump, na most itt, ami ott humor volt, az itt semmi más, mint tömény, dagályos pátosz. Tehát az film során alig várod már, hogy Benjamin végre csecsemő legyen, aztán meghajon, aztán mehes a moziból haza. Hát én legalábbis így voltam ezzel. De Forrest Gump egy 25 perccel rövidebb és kategóriákkal jobb film. És nem pusztán arról van szó, hogy jobb. Hanem arról van szó, hogy Forrest Gump mint hős, mint karakter, szerethető. Benjamin meg csak unható. Semmi szerethető nincs benne, mert az egész karaktere Egyszerűen egy... nem is utálható, tehát semmi. semmi. Semmit nem csinál. Semmi. Egy kópia. ezt kell érteni, hogy a rossz fej van szó. A... Az egyezés nem véletlen. A mindkét filmnek... Eric rót írta a forgatókönyvét. Tehát itt egy olyan figuráról van szó, aki már egyszer megírta a Hollywood kedvenc forgatókönyvét, megkapta érte az Oscar-díjat, de nem tud úgy kitalálni. De ahelyett, hogy berakna a vitvénbe az Oscar-díjat, és élni a világát, és bütykölni az autóját a garázsba, ehelyett megírja még egyszer, és azt is előterjesztik tisáró Oscar-díjra. Tehát ez a szemérmetlenség, ez a pofátlanság, amit ez az Erik Rót elővezet, és hogy ehhez David Fincher asszisztált, hát a szégyenünk az a, a, az a szörnyűen más helyet szégyeled magad. Ember az eset David Roth helyett szégyeld magad. Te, kedves Gábor, én meg majd David Fincher helyett. Egy szálloda az éjszaka közepén varázslatos helyé válhat. Hallod az egerek futkározását, a radiátor sziszegését, és a függöny susogását. A szíved megtelik békével és nyugalommal, mert tudod, hogy ilyenkor a szeretteid alszanak, és semmi bajuk nem eshet. Elizabet és én olykor teljesen belefeledkeztünk a beszélgetésbe. Csak a hajnal tudott kizökkenteni minket a kábulatunkból. David Fincher, mi lett veled? Kiűzte ki ezt az embert ebből a középkorú testből? Hova lett? Ki beköltözött? Mert az az ember rendezen filmeket? Ne, ez hazamat Ez délelőtti Martin műsort műsortrendelmény, mert akkor a nagy igazságok csattognak ebbe a, a Benjamin Batumba, -be, amikor a kisgyerek, amik meg megtanult járni, és akkor most megtanulja, hogy mit tud, mi a hasra és beütöd a térded, meg valamelyik ember szép, valamelyik csúnya, meg valamelyik, hogyha leszár a hajóról, akkor akkor összeveri az testvérét, meg a másik ember aznak, meg mit tudom én az. az, az... Szóval olyan, olyan szintű tanúságokat volna, ami de egy 5 éves gyerek az talán még így azt mondja rá, hogy, hogy igen, de, de akkor, akkor azt írják oda az elejére, hogy Disney Pictures mit a Benjamin Button kalandjai, de akkor meg énekeljenek, vagy itt a jöjjön be a kicsi Pinocchio, valami haverkodjanak össze, vagy, vagy valami más irányba, vagy, vagy, vagy mit jöjjön össze a kiszer tündével a Benjamin Button, hogy valami történjen vele. Na arra jöttem rá, hogy David Fincher a filmgyártás Benjamin Batonja. Valaki, aki visszafelé fejlődik. <laughs> <laughs> A valaki, aki a hetediktől a játszmán és a harcosok klubján keresztül eljut a pánikszobához, majd a zodiákushoz és onnan a Benjamin Button különös életéhez, ez a film valójában egy önéletrajz. Csak Én vagyok az, aki gyermekkoromban elkészítettem a legérettebb dolgokat, és mire meghalok, addigra egy pelenkás, hülye gyerek leszek. De nem, Ez egészen, ő... mert nem, nem, nem ennyire át, mert az, az sokkal törékszerű a régi filmekhez képest a pánik Szoba, Tehát inkább az a verzió, mint a képregényekbe, a, a beleesett a mit tudom, a, a, a savval teli, hogy hívják be, és akkor ő lett a, a szupergonoszt. Tehát a, az ilyen hirtelen üzé hülyült meg a fincser, ilyen hirtelen lett rossz. Tehát körülbelül egy olyat képzelnénk kell, mint egy mitto, hogy tényleg Batman belerúgta őt a mit tudom, a, a rádióaktív pelikángyárba sző a pelikán ember, vagy nem Anakin Skywalker az, aki szellememképernyőjére vetül, akiből Darth Vader lett. David Fincher átállt a sötét oldalra. És nagyon-nagyon reméljük, hogy mielőtt ez megtörtént, neki lett egy gyermeke. Aki aztán később megvív vele, és visszahódítja a Jedi, Jedi lovagrennek a becsületét. De mert mert még az is még fokozatosabban, látszik, de még az is fokozatosabban sötétül meg a, a Skywalker family, vagy az az Skywalker is még fokozatosabban lesz gonosz, mint ebből. Ez olyan egyik pillanatról a másikra, tehát ez már. A, akkor a, George a, Lucas Skywalkernek Sky Skywalker egy b-kategóriás változat, aki belépett a párba szóval a Más az, amikor valaki mondjuk egy vallás vagy politikai eszmének rabja lesz, azért, mert, mert magával ragadja, más az, amikor na akkor lépjünk be a pártba, mert most ez a divat, tehát körülbelül úgy lett izé Darth Vader, hogy egy mit tud hogy egyik napról a másikra lett Dárt Tehát így egyszerűen egyik nap fölkelt, és már, -már ő, ő lett, ahogy hívják a, a hagyna mondjuk, hogy mi. A gonosz nagy órára céloztál, vagy ennél valami csúnyábbat mondtál volna? Nem, nem gonosz, hanem ilyen nem is tudom. Tehát, mintha szabadjára engedtek volna egy szennyilistát. Gondold a szennyilis öregembert, tehát a, nem tudom, valamelyik olyan amerikai elnököt, am egykori amerikai elnököt, amik még élde már ágyba vizel. most odaengednének engednének az atombomba kapcsológombjához. Tehát a fincher az most olyan, mint mintha nem tudod, hogy tényleg a fél agyát kivették volna, hogy valami baj van, de hogy beszabadult a filmstúdióba, és akkor ott filmet rendez, holott igaziból csak arra kéne figyelni, hogy, a, hogy az Alma Pépet, például nagyon egyenlő magát, vagy valami mert Merkőbe, mert olyan, olyan szintű egyik. A másikra másikra a zuhanásra. tényleg valami baleset történt volna vele, és mit tudom, meglágyult volna az agya, De egyik pillanatra a másikra. Lobotómia után nem szabad filmet rendezni. Van, aki arra születik, hogy a folyóparton üldögéljen. Van, aki befolyton belecsap a villán. Van, akinek kiváló a hallása. Van, aki művésznek születik. Van, aki úszik. Van, aki gombokat gyárt. Van, aki shakespeare És vannak született anyák. És van olyan ember, aki táncol. Ez a filmnek a végszava. Tehát félren értsétek, ez a filmnek a végszava. Ezzel zárul egyen, a film, hogy egy és van, át val valaki. Valaki a folyópartol, hogy valaki táncol, de egy közös mindegyikükben van, hogy mi, mi mindannyian a vodafonnak, a. Jaj, iljetem szolon, termék, mind a fincsnak a, a Android verzióját választották, és mindig a fincher droidok sorába beálltak. Tehát ez egy olyan, olyan, olyan, olyan, olyan, mint, egy, mint egy ilyen reklám. De tényleg olyan, mint egy telefonreklám. Mi, tehát... Mind ugyanabban a bevásárló központba járnak lopni, de, de Va van, aki arra született, hogy a folyóparton üljön. Ezek a megfejtések... David Fincher-től. Ez Ezek egy... a nagy megfejtések, ezt kapjuk útra való útra. Novó, ide jut. Jutott... hogy vagy hogy, hogy van, van a maci, meg van a egy van a csillag, meg van aki úszik, meg van, valaki és van, a folyóparton üldögél, és. És, és... és ez, a, ez a végső tanulság ebből a filmből. Tehát ezt mondtuk el, az élet az van, hömpölyög, néha nehéz, de te légy ember a talpadon, és szeresd a mamát. Hát köszönjük tényleg, a, szépen. Hát ez aztán rászáll egy kis A a füti drákkon szerettéget hát ez az a gyalázatosság ami a ami, ami minden korábbi elképzelésünket David Fincherrel kapcsolatban alulmulta hogyha osztályozni kell akkor kellene én akkor azt mondanám hogy a Pánik Szoba című film ez négyes, a 10-es skálán a Zodiákus az 3 a Benjamin Button különös élete pedig kettes a 10 skálán de hogy állsz hozzá ez a három filmhez? ami engem illetén a Pánik Szobát már valamivel lejjebb. tehát a Pánik Szobát azért nem nullát adnék csak mert végül is ha nagyon nincs más dolgod, meg nincs más a tévé, meg nincs jobb dolgod, akkor meg lehet nézni, tehát ezért egy kettes, adnék a többinél, hát a ne a Zodiákusra is még adnék egy valahányast, azért, mert, hogy mint ismeretterjesztő terjesztő film, úgy nekem érdekes volt, mert érdekelt a sztori, de ami a, ami a puttonyt illeti, Mondom, a Facebookról majd még valamikor visszatérünk, ha láttuk, az szerintem az is ide sorolta. Tehát én a, a Benjamin button nem vagyok hajlandó pozitív számok, tehát valós számokba gondolkodni. Most ha, ha a hiszitek... a szám, egyenesnek a nullától a másik irányba mozognék kell a buttonja. Ha hiszitek, ha nem, a Benjamin Button különös élete című film a ma filmek közül a legmagasabb értéket vette fel az IMDB ö, ö, értékrendjében, vagyis 150 ezer szavazat alapján lett 8-as az imdb ben a Benjamin Button különös élete. Na hát ennyit a közvéleménynek a. De hogy a lobotomizált filmrendező, jár lobotomizált, hogy hívják közösség is, egy lobotomizált egy... kritikus. Vagy igen, nem? igen. Nem, hát azt adják hozzá. De ezt a Hollywoodi marketing már Most megrendeled, elvingszik. és az ágy alatt is elfér. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Óvakodjatok, David Fincher további filmjeitől, ezt a mi ajánlásunkkal Puzsér robert valamint Ötvös Gábor ajánlásával tudjuk a ti figyelmetekbe utalni a következőkben, mármint Sziasztok. ami a Benjamin Button és a hozzá hasonló gyalázatosságokat illeti a jövőben. Óvakodjatok a filmgyártás legfőbb terroristájának David Finchernek a merényleteitől. Mi holnap is itt leszünk veletek 5 ötig, számítunk a jelenlétetekre. Sziasztok!